Segueu el sàlviu, només una cosa. Segueu el sàlviu, per favor, vosaltres us farà una cosa més. Segueu el sàlviu, ja hi haurà. A mi perquè no us, salveu, ja. Va, no. Per no us ho fa, perquè us més una altra. プレシオンでしょな。それさんせってのはじゃここでだのとかだ。 I també ha aconseguit el treball de Campa Mallorca, Catalunya i Marta, participant activament de variabilitat de recerca i associacions acadèmiques que estan vivint local, nacional i internacional. I de totes dues persones no volem demanar cap publicació perquè no la volia mencionar un de les altres i sou llibres de cap a la de trobar-los tant de material, sense divertir-ne aquesta cosa. Mm. Bé, jo em fa una petita introducció i et de a l'hora d'avui. Bàsicament, en Bernat i en Xavier, em pues, va per veure-me de cultura i jo ja em va quedar bastant atat, com, com un antropòleg, jo podria dir, cultura, no? Òbviament, si hi ha de cultura, hi pensa com un antropòleg, a poc de ser res, però no tota la carrera, eh, quan la feim, eh, descobrim com mos quedem les fosques. <s 'ha -hi> I m'acabem a les fosques perquè, perquè resulta que un concepte que el reconstruïm bastant, moltíssim i moltes vegades acabem no sabem ben bé amb altres mateixos què és això de la cultura. I és el que he cap i dir, i si vaig no sé molt bé què podré fer jo eh, amb una xerrada així i no m'ho trob jo amb qual de poder donar definicions, eh, de poder donar perceptes i perceptes de què això de la cultura i va venir molt bé que en aquell moment vau recuperar-se nàl·lics i va dir que m'ha salvarat. I ho vam reconvertir una mica mundial, un diàleg, en tot el que podia ser cultura i el que podia ser. Jo crec que, quedat, que queda molt clar que cultura ha estat això eh, que ho heu estat fent abans de que nosaltres arribessin. Just quan hem arribat, que estava Serran Ignasi i això era cultura, ja en tot cas ve un moment d'incultura, incultura, crec jo, un moment de, de, de mirada de, de rebentar una mica el concepte i, i d'explorar també en diversos anys. És interessant el marc en que és aquestes segones jornades d'anarquisme llargament dels pobles. Vull dir, això ja ens dona un marc una mica sobre quina és la idea de per què se'ns qui s'ha la cultura, no és cultura post-bol-cultura, no m'interessa, m'imagino. I el que ens agradaria molt anar-hi a mi també, és, eh, després de fer una mica de a nosaltres, és que al poble mateixos no i que d'aquí nosaltres puguem pescar coses i puguem ja d'articular un discurs, perquè no duim una gran classe o una conferència aquí eh, a sinó que el tenim un grup d'idees que hem estat discutint les dues darreres setmanes per poder-los presentar. Jo, si vols, Àlix, introduixes tu una mica el tema més professional o antropòleg eh, i després mirarem de posar-li queixalada. Va, que acaba de... En Marc acaba d'iniciar el que alguns defineixen com a la cultura mentida, perquè no hem estat discutint res, encara no? en molt. Que... Però efectivament hi ha, hi ha un temps que sempre em passa quan em passa les classes o a les classes d'anar. Sempre se presenten els antropòlegs com a els experts en cultura, no? Social, estudia d'estructures socials, etc. Els antropòlegs de cultura. I la veritat és que jo sempre veig gran que és cultura. No? Fins i tot moltes vegades el que dic és que la paraula cultura l per començar l'haurien de posar dins caraix, tancar la clau i tirar la clau a la mà, no? Perquè s'ha convertit en un terme tan absolutament bolixent que vol parlar de tot i quan un terme descriu tot no serveix per res. No? Un terme que, que diguem, té, té aquesta capacitat de, de, de, de definir la totalitat del que fa, que no? Tota tant, no és capaç de discriminar i d'explicar-vos de quina part de les relacions socials estem parlant. Jo he recollit alguns elements, he recollit definicions, per a mi les presenta, sembla que manera, són més tallen més que, que afavoreixen, però mirem diverses excepcions no? pel que pot ser cultura. Ara molts eh, estan parlant del que és la mòbola cultura, si el terme cultura, com deia abans, de portar, no? Estim parlant de la cultura empresarial. Mm? Nosaltres anem a la Corte Inglés i de la cultura del que són determinades coses que nosaltres podem reconèixer a qualsevol ciutat de l'estat espanyol o fins tot ara que començarà, crec que és a Xina, voleu i reconeixereu el cop Per tant, seria aquesta idea de coses que són absolutament reconeixibles des d'aquesta perspectiva. O, per exemple, eh, podeu parlar, eh, sentireu parlar de la, de la cultura eh, política, no? Aquesta excepció absolutament restrictiva i restringida de la política que estem basats. en sentir que seria eh, aquella, aquella eh, que coincideix o el que és la representació institucional, no? I doncs, parlant de la cultura del consens... No, la cultura, l'impacte, tot aquest tipus de coses també s'utilitza aquest, aquest terme de cultura, com veus, d'essencialment diferent. tot que una cosa per absolutament o mental, immediata o cotidiana, com pot ser la cultura o la moda. En no? la cultura tenim la cultura vintage, no? la vintage o la cultura retro. No? Parlant, intentem donar-li més importància a un factor o un petit detall, etc. i s'utilitza moltes vegades aquesta idea de la cultura. Però també la cultura, moltes vegades, el que seria l'antropologia clàssica, moltes vegades han trobat que la cultura es converteix en una mena de necessitat. Hi havia antropòlegs que anaven a parlar o estudiaven aquelles famoses cultures mal denominades primitives, no? cultures exòtiques, etc., i moltes vegades se troba una gent que deia «Hostis, és que nosaltres tenim un problema, no tenim cultura». Això que estan cercant el antropògues no ho tenim. Per tant el que hem de fer és que uss hem d'adotar a la cultura. necessitatem tenir cultura per existir. I això diiem que seria aquesta excepció de la cultura que identificarem, suposa que en parlem més tard en el que és la identitat. És una manera de ser que fa que nosaltres altres molt reconegum i que els altres des de fora uss puguin reconèixer. fins i tot, matrecar que hi havia eh, eh, els canyaplo, una, una tribu de, de, de la Mallorca, que una tribu monolingüe i no tenia el concepte de cultura, no ha figurat aquest concepte antropalògic d'aquella formes de sentir, de pensar, de fer de coses que fan que tu identifiquis la gent, la cultura bossall, la cultura mallorquina, s'hibavó, no? Que la qual supostament discutirem vol dir, què vol dir això? I ells no queixen no tenien aquest terme van assumir el terme por cueres de cultura per definir-ho, perquè necessitàvem tenir, tenir aquesta, aquesta definició per ser, per existir. No? Però, curiosament, també tenia, per on tenia excepció contrària. Eh? Hi havia un, ministro, un dels primers ministres, després de la Revolució que és la de Khomey, eh, a Iran, que deia el nostre problema és que som una societat cultural, eh? és a dir, ens hem de separar de la cultura, la cultura ens inferioritza, ens allunya del que és de de el progrés, del que és la modernitat. I més, el NATO feia una proposta de societat d'estat islàmic, el concepte d'estat de islàmic ho va inventar com ell, no ho va inventar el Mohammed, el profeta, eh? deia hem de deixar de ser una, una societat cultural i hem de ser una societat social. Modern. Aquest concepte de cultura, que és una cosa que podem veure no? també dins, dins la, la pròpia evolució de les ciències socials i de les ideologies nacionals o nacionalistes dins Europa, és, és un concepte d'això de permanència que, des de nosa perspectiva, s'ho considera una cosa directiva. O sigui, si tenim cultura vol dir que estem enrelats amb en el passat, vol dir que tenim enrerelles, vol dir que estem situats, vol dir que som fixes, vol dir que no tenim historicitat i per tant que no tenim capacitat d'anar cap i, per tant, el discurs d'aquest han de deixar de ser una societat cultural. Hi ha una altra excepció que suposo que també vol ser narrat. Suposo que hi un debat personal famós Samuel Huntington, que no? és un senyor que afortunadament se va morir, perquè va ser un professor de politologia als Estats Units i va ser el gran guru, el gran sistematitzador ideològic de les polítiques que fes de Reagan, a Bush i algunes coses que no han arribat també a Obama justificava fonamentalment totes aquestes guerres, que són fonamentalment a l'Orient Mitjà. I se presentava el tema de la cultura com a, com a la, diguem, la, la, la raó final. Fixeu-vos en el que dèiem, de dretes, etc. Fins ara el món, tenia una idea geopolítica del no? món, hi ha un havia hagut un enfrentament dels sistemes econòmics. Òbviament el capitalisme guanyat, el socialisme, estic parlant dels anys 90 eh? i des Juntament amb això hi havia un enfrontament polític, amb formes d'entendre la democràcia, el gènere, etc. Jo també no, no veiem el la democràcia eh? ha vençut i per tant tot l'altre ha quedat. Vol dir que es resol tots els enfrontaments? Un dia diu no. Hi ha un, un enfrontament que encara queda i que és, malauradament és un enfrontament estructural. Els altres es podien resoldre, històricament. Aquell és més difícil perquè és un afrontament en qüestions idiosincràtiques, en qüestions fixes, i és un afrontament cultural. Hmm? He plantejat el nom, està dit entre diverses cultures representat fragmentament les seves regions, com compreueu, això és una, una, una, una proposta molt amb per justificar o que després dira, tenim societats, tenim aquí Sirma, que s'enganxa perfectament a lo que és la democràcia eh, la democràcia electoral, com ho definia ell, o la democràcia en sentit absolut, o el que nosaltres diríem la democràcia burguesa. Tenim eh, països com, per exemple, la Xina, amb el sintoïsme, el confucionisme funcionat però permeten un altre tipus d'ententes, de funcionament, no hi ha aquest problema. Fins i tot tenim el gran subcontinent indi, on s'ha resolt perfectament el tema de la cultura i la que marge i funcionen perfectament a la mateixa línia, tenim una forma democràtica, som, és un país absolutament temptat al capitalisme, però hi ha una cultura que no se pot, d'aquesta manera, fondre o confondre, la qual no se pot negociar, sinó que només cal confrontar això, que és la cultura islàmica. I, per tant, vam tallar fixar-vos el tema de la cultura com un element central que explica, justifica, l'enfrontament. Diguem-ne, és a dir, no només tenim el tret, sinó fins i tot l'obligació de densa. Aquesta cultura perquè és cultura que no se pot mai eh, relacionar amb, el, amb la modernitat. Com veus, aquest tema de la cultura va un poquet semblant al que he dit abans, perquè seria el tenint. Només una cultura possible, que és la cultura democràtica, la cultura occidental, i l'altra, que és una cultura que mai no se pot canviar, que és l'islàmica, és això, suposar la justificació és una justificació moral, una justificació ideològica, en una justificació basada en que el conques és inassolible. Té moltes cultures que són coses que no se volen tocar i que estan donen justificació per tot aquest tipus de guerra. Diguem que aquestes serien unes primeres excepcions. Si tu vols intervenir amb respecte o vols...? Veig vots... no. <sum> que, que, que tens taca, vull dir... <sum> no, no, no, no, no, no, no, no. Per afegir, dic, pensem, pensem en aquesta pluralitat de conceptes de cultura, potser un nivell eh, més, més arran de terra, nosaltres mateixos no, no farem ronda, però si mos poséssim podríem dir cultura nacional, cultura nacional ja implica un, un marc de debat eh, molt específic, però podríem pensar-ne en altres, el terme cultura s'aplica a moltes altres coses, cultura de masses, alta cultura, cultura popular i tradicional, Tot, tot aquest termes de cultura, se restringeixen a àmbits diferents, estancs que moltes vegades no estan en diàleg entre ells. Aleshores, aquí se fa bastant difícil explicar la cultura. En Huntington, que després va anar d'anar amb el xoc de civilitzacions, que és aquest terme que va traure en Huntington, que seria aquesta teoria de cultures mundial. Clar, cap a on, on volu trobar la discussió, o fins i tot una cosa molt més gran. Jo li comentava a Anàlix. No fa gaire, un company nou a Barcelona se va presentar per una plaça a la un antropòleg. Se va presentar a una plaça d'antropologia i eh, no li va sortir la plaça, era una plaça d'ajudar, però d'ajudar. Eh, I la va recórrer. La va recórrer perquè pensava que el seu currículum era millor que el de la persona que l'havia guanyada, en aquesta plaça. I un bon dia, aquest company se va trobar un catedràtic, que estava a la comissió d'evolució que rebia tots els recursos, etcètera, per les places, i el company, el més especialista, li va dir això, això, has d'anar, eh? tu no pots presentar recursos així sí, com així, si has d'entendre que és una universitat, que hi ha una cultura determinada. Eh? I clar, se va quedar així dit, jo, antropòleg, m'estàs dient que hi ha una cultura determinada a la universitat, que hem de seguir. M'entenem, les aplicacions de termocultura són moltes. Eh, no sé molt bé, jo tampoc, cap on voleu que duguem la qüestió de la cultura. Això em fa pensar molt, i doncs, més que en cercar definicions o àmbits de cultura, que pensem, i això ho van recollir una mica amb l'escriptor de quatre ratlles que ens van demanar en Bernat i en Xavier, en pensar en els usos i els abusos que pugui haver tomut aquest terme. Jo no sé si vos em recordàveu o no, que el 2004 hi va haver aquell famós fòrum de les cultures a Barcelona. Vos em Sí. El fòrum de les cultures era un àmbit que, va, que, que pretenia a la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que pretenia mirar de resoldre grans qüestions de la cultura a nivell mundial d'entraïs, això de les civilitzacions, eh? però també moltes altres. Òbviament això se'n feia en un àmbit, àmbit català, on hi ha un procés identitari que tots coneixeu, un puntet plural, divers, etc. i amb unes intencions molt clares. I l'any 2004 molt mort aquest punt de la cultura. I en el de les cultures, ja no sé si la visitar, la va visitar algunes. Hi, hi havia diversos àmbits que tu podies anar visitant diferents conceptes del que era la cultura. Eh, hi havia doncs, una cultura més identitària i tu podies observar els debats que hi havia en torno això. Hi havia un espai per cultura de classe, Clar, cultura obrera és un, altre, és un altre concepte que podríem afegir en aquella llista que feia ja abans. Això també s'esmentava. Eh? Cultura de vida quotidiana i cultura, per exemple, que és una cosa que a lo millor no s'ha prioritzat tant. I hi havia tots aquests espais, i aleshores el que volien era cercar grans pensadors i pensadores que eh, mirassin de xerrar sobre això, el i cultura també, per què no? El gran problema és que en mateix temps tot aquest espai del front de l'escultura, i això ja lligo molt més amb la recerca pròpia que estic fent ja sobre espais urbans, eh, va servir també com a coartada per poder dur a terme una gran especulació urbana a al que era la banda sud de la Diagonal de Barcelona per mirar de crear unes infraestructures, per poder reformar l'espai, etc. I se va muntar tota una oposició, una oposició des de l'acadèmia però també des del carrer, entorn a en aquesta populació immobiliària que estava donant joc, i que li feia joc al fòrum de les cultures. I llavors, on trobàvem la cultura? La cultura la trobàvem encassatada a dins a aquest petit museu que s'estava creant per mirar d'aconseguir entrades dins d'aquesta gent se formar amb determinats conceptes de cultura, o trobar-me aquesta cultura d'oposició de tots aquests grups que fins tot venien amb l'anxes neumàtiques i desembarcaven eh, enmig de, del font dels culturs que donen la mar. mà. Eh? I, què hi ha de la cultura? Aleshores, aquí la cultura ja era un, un concepte de combat. Hi havia un combat molt clar, des d'aquelles institucions que volien preconitzar el que era la cultura des d'un de, poder, des d'una institució, i gent que volia eh, eh, mostrar que la cultura era una cosa bastant diversa, bastant magmàtica, bastant líquida, que era impossible de mirar de contenir en qualsevol aspecte, ja fos identitari, ja fos d'un altre, altre, altre tema. I a més a més, mostrar els usos mateixos que tenia aquesta cultura a l'hora d'especular amb el metre quadrat d'una part de la ciutat de Barcelona. Aleshores, això també és interessant. Aquí ja tenim diversos exemples també del que podríeu interpretar per cursura. Mm, amb estava en xerrant, i això vol deixar molt clar també en Bernat en Xavier, que aquí més que venir a fer unes classes magistrals, Nàlex eh, estàvem molt avançats, jo estic començant a avançar també, uns alguns, alguns d'altres van venir a xerrar una cop, setmana passada, el que tenia uns enganx, però, era que fos una cosa més plural, però això vols demanar cosa que fos més i Mèxic, que encara queden com uns plans aquí, com us ho hagués aquí. Però m'agradaria, m'agradaria una mica, que el cul de vosaltres, el millor no, digués que alguna, i a partir d'aquí, nosaltres i vosaltres, mirada prende fill, mirada tirant, avoremem què vos interessa a vosaltres, quins usos voleu donar a vosaltres a la cultura i a partir d'aquí mirada serrana més que no de teoritzar sobre ella No sé si estàs d'acord amb això, però és una proposta que m'està contant Sí, a mi, el comentant. que tu has plantejat que, que és que com més s'utilitza el concepte de cultura més que en mayúscules, aquesta capacitat que tenim els humans, que amb els humans de construir nosaltres mateixos, sempre s'utilitza en, en, en minúscules i en plural i sempre el tema de cultura sembla una comparació i sobretot una superiditació Fixa't que Fixa s'està parlant del tema del multiculturalisme no? Ara tenim el tema no només de les migracions, de les migracions. És molt, és molt interessant, no? té una miració de pintura que parlen del canvi radical que s'ha produït quan nosaltres tornem a millar eh? aquest tipus de construcció que vam fer respectes als que venien d'aquí que nosaltres que a nosaltres que tornem, eh, que tornem a sortir eh, de fora però quan se fa un multipolarisme no, no, és que tothom té dret a tenir la pròpia cultura I què és la pròpia són coses fixes són coses tancades la gent no ha fet d'haver nascut dins un determinat territori amb uns determinats elements que des de fora considerem essencials, però no només des de fora, ja són per sempre més. I aniran sempre així, no Això determinarà la seva manera de pensar, determinarà les seves personalitats, determinarà les seves capacitats. Fixeu-vos doncs, que pensar que la, la genètica molecular, no? la, la, la, la, la biologia molecular o la genètica ha demostrat que la raça no una existència. La existència no té sentit. No qüestions d'adaptació amb aparença fenotípica, però per de dins no hi ha cap mena de diferenciació. Saps que això ho hem demostrat? Ha passat el racisme d'avassar-se en què hi ha determinades característiques morals i intel·lectuals comportamentals que depenen de l'aspecte físic a una cosa molt més sutil, molt més perillosa, que és el tema de la cultura. I no només quan s'està emparlant, s'està utilitzant aquest terme, a la gent se l'encapsula, se la le categoritza, Se l'estigmatitza com un personatge, membres d'una cultura. I ara només estem parlant de cultures nacionals i nacionals, el que acaba de dir el no? Marc. Fixeu-vos que sempre hi ha aquesta subeditació. Sí, sí, cultura religiosa, però l'altra cultura, que és la cultura que nosaltres presentem aquí, és la cultura de l'altra, és la o incultura, que la persona pot ser pública. Seria impossible d'exerir aquesta persona com a tal, eh? però els altres tenen una baixa cultura o una incultura. La cultura és el que nosaltres presentem. No? és la conquesta civilitzatòria. Fins i tot aquesta diferenciació entre civilització i cultura, recordeu l'acció que, que vos havia dit del viranià que deien que hem de deixar de una societat cultural, perquè hem de ser molèvies, eh? hem de parèixer com una civilització o alguna cultura, eh? aquesta és l'idea. Per tant, jo crec que per aquí tal vegada sí, seria interessant no? parlar. Jo, jo primer, si m'heu de fer avui, tirant-ho, no? eh, que se cultura, com has dit tu, no? que en lloc de la cultura jo, jo, eh, més gràcia, jo crec que, que pensar en la capacitat de les persones, no? de, de produir, o sigui, comportaments, o o, o sigui, s'ha sentit sempre com un... Eh, el que, diguem, els comportaments té com un grup de persones. I això és el que fa que sigui molt pol·lisèmic, perquè les persones ens agrupan de formes molt diverses. Uh, de, fet, de fet, la majoria del nostre temps els comporta en forma a, a com se comporten els grups en els quals ens envolvem. No? Uh, uh, per exemple, estudiar i que suposa que fa un estudiant. Uh, Faire feina a aquesta empresa i que se suposa que fa un treball d'aquesta empresa. Uh, Sóc un friki i que suposa que fan un friki en si el tinc lliure. No? I es, això... Um, es, clar, tots aquests grups uh, i associar cultura a això, és, és el que fa que el cap i la fi no, eh, provoqui tots aquests xocs, no? perquè al final més que xarra la capacitat de les persones, no? que és el, eh, el que era originalment la xarra més de una manera de, de classificar, d'organitzar les persones, no? que, que és un poc el que xoca. Uh, I de uh, la no suposava un poc convidat per de decidir-se de decidir per conversa. Interessant és no? veure no? com, per exemple, uh, avui en dia la se si, uh, cultura és la uh, classe treballadora. No? Si, així com fa el 80 anys podíem xerrar que hi havia un grup que s'identificava clarament com a classe treballadora. No? Avui en dia és discutible que no no existessi, sinó que la gent identifiqui com a tal. I no i després, se part també de la s'identitat no? nacional, no? que per a qual cosa estem aquí, no? de si realment en aquesta societat on la majoria de coses que feien estan determinats pel sistema capitalista, poden xalar d'una... no ja a vostè identitat a nivell... Eh, empíric, entre encomaten, no? se pot ser eh, que tenguem un comportament propi distint als país desveïnat, quan tots tot, tot, vivim en el seu de fer feina, consumir i, i, i endavant, endavant. No? I, i, es, I ens intensivament endavant de vosaltres, realment, primer de tot, si se pot ser eh, aquestes dues coses i després sí, hi ha qualca, realment qualsevol possibilitat de que puguem fer feina amb, amb base a enveges en eh, la nostra feina diària d'intentar canviar societat. Sí, el, el tema de la cultura eh, i vam doncs estar en la línia de les primeres ralles com les parlamentes, les primeres paraules que els estudiants, eh, digau moltes sorrelles eh amb la primera el primer intent de constartitzar la la cultura de Segre de Nou per part d'una altra cosa de Taylor, eh, que vendria a dir, ara, ara no vol ser de memòria, però vendria a dir com a conjunt de creences, d'idees i de pràctiques d'un grup determinat. No? I això era escrit que s'aduïs antropòleg per anar a les colònies a descobrir pues, grupats de gent de tribus o o ètnies i dir que tenien un comportament determinat i que seguien pues, unes pràctiques culturals per molt de lligams de, de parentiu, per molts de sistemes econòmics o polítics, etc. I ja les classificaven. No? Clar, què passa, però, quan, quan aquest concepte el duiem a casa nostra? Eh? L'antropòlegs el duiem a casa seva. Podríem començar també a veure al camp i la ciutat amb, aquest, amb aquests termes, o dins de la ciutat eh, una cultura marginal, per exemple, això Òscar Lewis, per exemple, a Mèxic, amb eh? la cultura de la pobresa, que té tot un llibre que en d'aquest eh? concepte de la cultura de la pobresa, que és la família Sánchez, no? I, i aleshores allà estudia la cultura de la pobresa eh, el gran conurbà mexicà, no? eh? etc, etc, tota aquella zona. I, I aquí comencen a veure que la cultura potser no sigui aquell concepte eh, de Simononi, de la metròpoli que va veure que va, que va investigar l'altra. La, la cultura se qualifica i se qualifica avui en dia. Jo no sé si vosaltres heu sentit xerrar d'aquest autor eh, britànic, més periodístic que acadèmic, però també acadèmic, que és Noah Jones, eh, que ha escrit un llibre que es diu Charles, que s'ha reduït en el castellà, del qual hi ha alguns cercles a quins han estat xerrant eh, al llarg d'enguany, que se va traduir li el castellà l'any passat. I és molt interessant. Eh, el concepte de Xav mateix, que, que és el Xav en la Terra? Estic xerrant de, de classe treballadora britànica. I què és avui en dia el Xav? Avui en dia el que tenim ha, és una edificació de la classe obrera britànica. Històricament, la classe obrera britànica ja s'ha de la revolució industrial, no, no cal que us conti la història de la revolució industrial, però tenim una classe obrera que pren consciència, que crea organitzacions, sindicats, de partit, eh, de pràctiques quotidianes, diàries, de treball, etc. I després tenim de cop i volta eh, com el determinisme estructural que fa que aquesta classe obrera comença a espontar-se amb unes polítiques neoliberal molt fortes en els 70, eh, amb una desindustrialització, amb una estabilització de les indústries cap a altres territoris, amb una Margaret Thatcher que aplica unes polítiques super severes a Regne Unit i a Regne als Estats Units també, i començàvem a veure com aquesta classe obrera comença a aspirar-se a una classe mitja. La classe obrera ja no és una cosa de la qual se senten orgullosos i dues generacions després que avui en dia, qui és classe obrera? Ja és que hi ha un insult i el fet se'ls sumen xar, xar dir això com un xar o una cosa així que vol dir persona de classe obrera, que s'ha estat de determinada manera, que té un eh, dialecte molt específic de certes regions molt obreres a Anglaterra, sobretot al nord d'Anglaterra, i d'una manera molt despatida, que a més a més surt, per exemple, amb, eh, amb, amb, amb, amb programes televisius d'humor eh, i on se fa sàtira constant d'aquesta condició de classe. Eh. I és interessant veure això significa també, perquè, per exemple, no se dirà que un treballador paquistanès que està treballant que potser, il·legalment, al Regne Unit sigui de classe treballadora britànica sinó que la classe la major britànica serà aquell blanc potser eh? descendent d'irlandeses de fa altres generacions que està a Liverpool o Manchester i que està remet beneficis i està vivint el eh? que és habitatge protegit eh? Council States, això diu en anglès, l'habitatge protegit és eh? pervers també això i aleshores aquesta gent ja també té unes característiques culturals que se semblaran molt a com s antigament en aquells pobles que trobava trobada per les falòries. És a dir, torna-torn, no, no?, en aquest sentit. Sí, és... Fixa't, Marc, que això no, que, no, que no. estàs dient és molt, molt molt interessant, perquè hi ha aquestes dues excepcions de cultura. Una que seria, que és el que tu has comentat, la cultura de classe, que és una cultura adquirida, que és una, cultura, és, és una cosa que tu decideixes acceptar, és la consciència que tu prens perquè comparteixes un seguit d'elements objectius, de condicions objectius d'existència filastres tu amb la persona que treballa amb, amb, a, a Nairobi, eh? el Masai que treballa a Nairobi, coincideix tu, amb tu lo que son la cultura de classe. Però això és el que s'elimina i i s'ha gentizal la cultura. Què és gentizal? Gentizal lo que seria gentizal. La L'ètnia, sí. més o man seria l'equivalent de cultura, però més que seria un grup humà que comparteix formes d'existir, de, formes de parlar, territori, idioma, sentit estètic, sentit del moral, etc. La realització això és no, adquirir, sinó adscrir una persona a un determinat grup. I pel fet d'escriure en aquest grup, fixar la seva manera de pensar, la seva manera de comportar-se. El concepte aquell de la cultura identitària que estàè identificat amb una cultura que es basa en amb continuïtat de llengua, de territori, de costums, etc. D aquest concepte de cultura, sin no alemany que va sorgir quan l'esttur montrà. Eh? Ja, ja hi ha dos corrents de les ciències socials i del pensament quan seria la corrent francesa, que és, la, que, és la, que és la civilització universal, i una altra seria la correnta alemany, corrent que el que diu és que hi ha una continuïtat de gent, la gent que parla el mateix idioma, que ha viscut en el mateix territori, comparteix una cultura i aquesta cultura funciona per seu compte i té la pròpia historicitat. El gran problema és que si nosaltres aplicàvem aquesta cultura identitària etnitzadora, el que fem és un tall dins les classes i aquest concepte de cultura, la cultura britànica en aquest cas, inclou difer diferenciacions d'interès social, però la primera divisió és l'enya. Primer, nosaltres som d'aquest grup, ja resoldrem els nostres problemes interns de classe i ens enfrontem naturalment a l'altre. grup. La cultura de classes està estar en el contrari. Compartim les mateixes condicions i per tant ens enfrontar a la gent que produeix aquestes condicions. Jo ah, no, ja. ah, veig eh. que fan tots, que veig que aquí se'n <ríe> més acorda. Una de les evitacions més en d'aquest acte, era eh, també contraposar aquests conceptes de cultura i identitat i cultura de classe. Nosaltres, de quan veníem, esperàvem tenir eh, algunes nocions cap on apuntàvem cada cosa i, cada, i cada, no sé encara com situar estall entre totes dues. I m'ho pregunto en quin moment la cultura d'identitat i identitat amb la democràcia, amb l'Estat, amb aquests valors eh, neoliberals, va començar a guanyar tancament la cultura de classe. I m'ho pregunto si té a veure el procés de, de globalització. No. Eh, en aquest projecte, que tot el món encara tingut una economia conjunta, em si va ser en partir partit d'aquest moment que la cultura de classe va anar d'anar cap a, eh, a la globalització total dels, dels individus. I un exemple que veig molt, molt clar és quan, per exemple, de, de, principalment en determinats sectors de, de l'independentisme mallorquí dinàmic, i d'altres, s'apelga a una defensa de la cultura, realment en extracte. Imaginem la cultura mallorquina, però a quina cultura mallorquina te refereixes? A la tegania, a la gastronomia, a la folclore, o te refereixes en turisme, a les construccions, a, a, a, a, edificació, a, a la edificació, és a dir, a la balearització. Quina és realment la cultura mallorquina? Si dius cultura de classe eh, mallorquina, que pots referir perfectament a la mida que es en dia en el camp, però, sin de, de, de, de treballar. Perquè no, ja dins cultura de classe a Pano no la treballem a determinats batris. Eh, som, som oleu, eh, som roca... Tal, doncs el centre de Pano és una cultura d'identitat total. Me pregunto com, com es va produir aquest, concepte, eh, aquest canvi, aquesta supereditació, i si la, la, la, la globalització té, té a veure, si la internacionalització dels de mercats, diversificades, aquesta extensió dictatorial de la democràcia ha tingut a veure en separar ses teàriques barreres o adjectives que comentava Nàlegs. Això que parlat, no és, no és òbviament, la globalització. Hi ha un senyor que Antonio Gramsci, que parlava dels primers les... En els primers dos decennis de, de, del segle XX, que jo crec que és un dels autors més moderns i qui més va entendre com s'vincula la qüestió de la cultura la qüestió de classe i la qüestió estructural, que plantejava això de, hi ha una enorme diferència entre el que passar la situació de la revolució russa, quan hi havia un enfrontament directe a l'Estat contra l'immensa majoria de la gent i, per tant, diguem que la, la confrontació era clara hi viu un començament no hi havia, un, no hi havia una, un discurs ideològic i Per tant, l'única possibilitat era la possibilitat de l'enfrontament directe, com no? va la Reció russa. I però, el que passa a Occidente, l l'occident occidental, en que, perdó, a, a, a Occident europeu aquest moment pot menjar els campateses que tenim societats burgueses que han aconseguit construir una societat civil i que han i que han aconseguit, incorporar ideològicament fins i tot a les masseres explotades, que, efectivament, els locutrudents han assumit com a bagatge propi de la cultura política, si vols, el tema de les democràcies, etc. i s'han convençut que aquelles diferències que es produeixen en l'àmbit socioeconòmic i en les relacions socials de producció estrictes poden ser pal·liades o fins i tot corregides a través de l'ús de la democràcia basada en la superargiudació d'estat. és el que en Granja dominava el tema de la regidoria. Eh? És a dir, com el problema no era un problema només d'enfrontament, sinó que era un problema ideològic, que a través de tot un seguit d'aparells que es movien per la societat civil i que amanaven la totalitat de les relacions feia que la gent se sentís membre d'això, assumís com a propi eh, aquesta qüestió. Respecte a lo que tu deies de, de, de la cultura mallorquina, que és la cultura, etc si és una cosa, si és l'altra, fixeu-vos que hi havia una cosa molt interessant, no? que vam fer totes aquestes polítiques que són polítiques repressives però que a més són, m -m -són polítiques de set general per després aplicar-les a l'altra, que són les polítiques d'immigració que se fan en la Unió Europea, primer, el que se fa restringir en drets als immigrants per després, si això solvés, restringir en drets a la totalitat de la població, que és el que està fent aquí. És a dir, utilitzar el sistema de diferenciació cultural identitària per després també, també destruir-lo i aplicar-lo directament als propis, als propis nacionals. Bé, se feia una cosa que aquí no se va arribar a fer, però en Rajoy crec que la va plantejar, i que se feia a França, que era eh, l'examen d'integració Feien preguntes amb els immigrants, que després s'ha de fer enquestes, i els nacionals eren d'entendre i de s'ho respondre. No només perquè eren preguntes absurdes, qui és el ministre, tal, etc., no, sinó fonamentalment perquè el concepte de cultura era un concepte absolutament de restringir. que feien era aquells elements que es consideraven oportuns o consideraven convenients eh, per fer el paquet de transmissió, de reproducció d'allò que es considerava la cultura dominant, això no existeix. Què compartim naltros, qualsevol de naltros, amb el senyor Rajoy, amb el pequeno Nicolás o altres personatges eh, d'aquell cutre, eh, cutre dominància no? que tenim, què tenim... compartim naltros amb ells? Tenim una cultura d'església, tenim una cultura reaccionària, tenim una cultura carpeto-betònica, tenim una cultura franquista, llavors una altra, què és, això, no? I en cap i se i se, se organitza com una cultura identitària a la qual se'n van metre el problema és, una altra, una altra vegada, com s'utilitza aquest concepte de cultura i, a més, eh, que, que la realitat, quan tu parlaves del tema de la cultura mallorquina, no? que, que deies i que normalment s'utilitza molt. que és la cultura mallorquina? No sap ningú. Moltes vegades s'intea construir una cultura identitària prístina on s'inventa una mena d'Arcàdia feliç, que era la que precedia el món turístic. i el món turístic manejajat viament per dimonis estrangers es qui ha destruït el nostre paradís, es qui ha introduït un turisme destrutor, etc etc etc. Ningú pot pensar a la cultura mallorquia sense introduir el, el, el turisme com un articulador, de la p identitat quotidiana. No? És impossible. Per tant, les cultures són dinàmiques, són obertes i, com tu em deies al principi, tots són multiculturals, però no com una proposta normativa o com una proposta ètica o una proposta de tolerància, sinó que com més complexes són les societats, més multiculturals. són. Tenim àmbits diferents i tenim, òbviament, que això seria una altra qüestió de d'exclusió, tenim àmbits identitaris, també, que funcionen. No? El problema és com, com els hi fem funcionar, no? Sí, jo, jo crec que en Bernat ha obert aquí moltíssimes coses. M'han apuntat algunes que m'encantarà comentar. De tota manera, en Toni havia, havia demanat demanar sí, aquí, aquí paraula i en Leo també, de moment. No, no, no, no. No, per a ja, ja, ja, ja, no, més, eh, volia comentar que pens que, com totes les paraules, no hi ha res neutre i a darrere, per exemple, la fecultura, hi ha moltíssim d'això no hi ha Ara mateix, en el de la crisi i tal, s'ha apel·lar molt de les cultures que són francestes, de... no l'han de la fecultura nòrdica, la fecultura del treball, i faïna ben feita i xa molta gent, eh, xa creu, els famílios al ho discutim i molta gent ho té fichet i n'estat mos que molta gent, es no pot som així. Jo ja, vaig la eh, a l'amai t'ho veurem no vei això, no t'han entès de vei això, no t'han de vei no t'han de de vei això. Com que ara ja va, de cultura nacional, que també, ara, tots el ja eh, tot el els processos, que ells també tenen les intencions de fer-ho d'anar, tots els processos català i els nacionalistes, el tema cultural també, el tema independència, i també té un paràmetre. que hem establert, es, no eh, sé, les sardanes, tal, i dius, no tots els catalans que et, eh, siguin ets, Aleshores, ja, cosifiquem una casa però amb una intencionalidad política, amb una intencionalidad de poder a les potes, jo. Ja. I Leo, Leo, tu tenies també... uh, sí. Uh, Bé, bueno, jo vull entrar en compte que entenem bueno, que, que el terme cultura és un terme en disputa, No és un terme en el sentit de fixa, sinó que és un, hi ha una pugna, hi ha una lluita ideològica, una lluita política per, adquirir aquest concepte com a propi. És a dir, el que heu dit, cultura, se pot veure a diferents àmbits perquè hi ha diferents ideologies hi ha diferents pensaments que estan pugnant per aquesta idea. No? Igual que llibertat, quantes vegades hem sentit en el home i el la llibertat, perquè perquè hi ha una pugna de pensament liberal per adquirir aquest, aquesta paraula com a propi. No? Jo crec que en el tema cultura és la hi ha una pugna, el sentit ideològic, per fer la, que la definició d'aquest concepte sigui la definició pròpia. No? En aquest sentit, cultura de classe era una pugna, una praxis, per fer que la cultura de la classe obrera fos la cultura que dominàs eh, socialment els àmbits, en el sentit doncs, de com eh, tal. Bé, I en aquest sentit, ja que sí, jo presento aquesta assumpció com, com, com, com a primera passa, entenc que la cultura... Eh, eh, Eh, en el sentit abstracte, ampli, ho, ho relaciona molt amb lo místic, en el sentit místic, no en el sentit eh, religiós de fer, sinó en sentit de el sentit d'aquesta màgia que se li dona als moments, que se li donen als objectes, que se li dona a certs objectes, que se li dona a les relacions, lo místic, eh, lo quotidià, lo objecte lo, lo, lo, lo dir, com passa, a fer la feina, com cuina, de què cuines, com menxes, tot el quotidià, o per tant una, amb doncs, qui fa el menjar a casa, per exemple, és un fet cultural, no? I eh, a efectiu, els efectes. És a dir, com sents, o don bons sents que que te fas sentir certes coses, que no te fa sentir certes coses, on no, tens un poc un poc d'estres, però que indica la pugna per al tema cultura seca veure amb lo místic, lo quotidià i lo festiu, no? I en aquest sentit, eh, per això, eh, en aquest sentit ho relaciono amb amb justament ara estava llegint un llibre, perquè havia comentat, no? La cultura és algo fixa o és algo que es mou, és algo que tal, no? I just estava menjant un autor que era aquesta narrativa, de 3 i que xerra d'aquest moure, no? d'aquesta intenció de, pues de, de moure d'aquesta paga tectònica que entenem que estem com a fixada, com fer una deriva i tal. No? I, ell, en aquest, I en aquest text, que amb el que jo estigui fa dos dies abans no, no pensava que tenia relació, però és que sí, xerra de tres coses, significància, subjectivació i organisme. I ell diu que és el que està fet, és el que hi ha, ara, per exemple, l'Estat, com està organitzada política? tal política, no? la subjectivació és el que posa per aquí, la identitat. És a dir, la cultura ha sentit de no crear, no de jo me senti fi a tal, sinó les meves pràctiques m'han duit a que jo me senti a fi amb certs amb certa gent. És a dir, per què estem aquí el nostre? Perquè llarg ja de la nostra vida hem tingut diverses experiències, diverses pràctiques. Per exemple, en el meu cas, en una cosa concreta és que jo una pugna constant amb els meus professors de l'escola. I això ara ho identifico amb una pugna anti però ho identifica... ara Però aquesta lluita anti-autoritària m'ha fet que ara me senti fi amb persones que duien un discurs anti no? Per tant, aquesta subjectivació, no? subjectivació doncs m'identifica amb una certa cultura en el sentit de, de, de la meva creativitat. I la significància és tot el món simbòlic en el sentit de quin significat se li dona a determinat fet. No, passa això, per exemple, la detenen, on anarquistes, o Barcelona. Hi ha tot una, una gent que es a una determinada cultura que diu "No aquesta gent els han detingut d'una manera... Eh, doncs, ens han, doncs, han concentrat avui a la classe, han denunciat que hi ha un estat policia, han denunciat que són repressions però hi ha tota una maquinària estatal de mitjans de comunicació que no ho va fer així, ho va, ho va, ho va plenar com a som terroristes, són tal, utilitzen... Ja articulen un discurs d'un significat concret amb un fet Eh, determinant no? I el cas eh, jo crec que eh, bueno, va, no, va. Jo crec que va per aquestes tres línies. No? I, I la pregunta que, que vull, vull fer per ser un, un aí com molt còmode és Què fa la universitat com a fàbrica de cultura del capitalisme? Jo crec que la universitat és una fàbrica de cultura del capitalisme de fàbrica cultural del pensament dominant? No? i què he com a professor de, de la universitat, per eh, rebentar aquesta cultura, que era una cultura de Perquè heu posat sa porta, eh? Sí. Sí. eh Aquí ja, ja, tenim, ja tenim un aspecte enorme, no?, des de... El que voler comentar sobre tota la globalització, com que havíem parlat abans, és un tema que va millor passant que, bueno, no, no, no, de fet han nascut tots, tots amb aquest terme allà, però... I, que és el més antic, que existeixen tots aquells grans projectes que apel·len del món global amb diferents noms, un eh? d'ells seria globalització, o el que no es doncs, duu permàtomes de determinades polítiques econòmiques, que obviamente ha causat aquella altra globalització, aquella alter globalització, moviments alterglobals dir, els que també se'n però que antigament ja hi havia projectes que anaven més enllà dels les fronteres, el de, del mateix internacional de la qual sentíem abans les entre en Baconi i en Mars de la primera internacional, ja ho en queda era la primera internacional i el moviment internacionalista en aquest sentit. Eh? Ja era dur aquesta revolució obrera més enllà d'un sol estat i mirada d'oroll i mirada que fos una cosa internacional. I això és un projecte també que apela a aquest globus, tot i que no és la globalització com es veuen ara, són interessants aquests aquest projectes, hi ha un altre que és allò de, de, del cosmopolitisme, un altre projecte completament diferent d'aquesta ciutadania universal, però universal, que també és un projecte que per a més a dir, amb globalització ja de cop i volta podem trobar que, que pertany a un projecte determinat però que pugna molt d'altres, no? I aleshores no sé jo si és la globalització realment eh, fa desaparèixer la cultura de classe o no, perquè aquí hi ha una altra qüestió, realment desapareix la cultura de classe. I això lligaria molt a intervenció que feia ja en Leo. Jo no crec que desaparegui la cultura de classe, jo crec que a més a més tota aquesta globalització econòmica, que estan venent i que ens estan donant constantment, el que fa és precisament reforçar cada més aquesta cultura de classe. Altra cosa que és interessant és veure els mecanismes de presa de consciència de classe. Que és una cosa que és interessant explorar també perquè vull dir, la cultura de la classe existeix, existeix unes estructures, unes determinacions, però, òbviament, com podem veure, eh, bueno, som els que som en aquesta sala, que som bastanta de gent, però podrien ser molts més, també, perquè què no? Eh? O en els actes avui matí quan estava plantat una companya, la quantitat de gent que hi ha, per què no hi ha hagut més gent a la concentració protestant avui dematí? És a dir, existeix també aquesta presa de consciència, això és interessant. Aleshores, hem d'analitzar per què no hi ha una presa de consciència i de mobilització, el millor important, en la pràxi de la cultura de classe, i això em diu molt autònom i jo posem el la universitat que estava dient el Leo. El Leo ara mateix estava dient, doncs, què feis a la universitat? Bueno, a universitat mateix com a universitat, nosaltres sabem que s'estan donant cursos cada vegada més, doncs, amb empresariats, amb economia, amb una cultura emprenedora, una paraula que s'adona molt. Jo, en Àlex ja m'ha sentit dir un parell de vegades, però uh, fa dos anyets estava, que estava a carrer i quan vaig anar a fer autònom, i en anant-me'n autònom m'han dit «posta, que se vol fer emprenedor, idò". i dic «no, jo m'ho vull fer treballador autònom». «Jo, no, emprenedor!», ho deien, perquè vol que sou que la figura de treballador autònom és també empresari. Aleshores hi ha aquesta discussió de cop i volta que jo havia de ser un emprenedor quan jo volia ser un treballador autònom. Tot això és una cosa que s'està comentant molt a la universitat. Ara mateix, per exemple, m'han llevat una signatura que ja donava de manera lliure, no vinculada a la universitat per a la que participa amb uns estudiants americans a l'estiu, perquè se trobava que era una assignatura massa, massa política, massa ideologitzada i s'estimava més sobre turisme, turisme, societat. Jo eh? parlava molt de cultura de, de treball, de classes, etc. i turisme. I ara s'estimava més que fos més bé turisme i econòmia. Eh? I a les hores d'entrada qualsevol eh, a fer aquesta assignatura i no jo. Eh? Això és el que m'ho estan crevant. Què fem nosaltres com a professors? Bueno, jo poc, perquè som professors associats a una hora i això ja vos podeu imaginar el que, el que implica. Però... A la mesura que em deixin, pues, mirar de por fer allò que m'agrada, recerques que a voltes heu sentit aquí abans sobre l'espai urbà, de mirar d'explorar el concepte de classe i de com es pot prendre consciència d'aquesta condició de classe en un espai més enllà de l'espai de treball tradicional. Això són recerques i a classe però us posen també una assignatura que a més a més compartim nàlegs i jo. I nàlegs, bé, ja no vols dir que és especialista en cultures del treball és un tema que, que estàs explorant des de fa temps, però m'apareix a mi que són minoria, de fet som els dos antropòlegs que impartim docències universitats com antropòlegs ara mateix. Uh, s'està impartint tot una altra cosa a la universitat i una altra cosa a més, Ja no sé si ho s'ha però la direcció general d'universitat no és d'universitat, és d'universitats i existeix un projecte de la creació d'un universitat privada també bueno, per això és en plural ara mateix, eh, d'universitat, se diu segou, no? i d'això se n'ha xerrat, i hi ha hagut visos i bueno, no, no, no, no està sortint molt bé aquest projecte però eh, fa una sèrie d'ells que s'està xerrant, eh, està molt magra i està molt magre per tot aquell professorat que hi ha cap allò entre que està consolidat i que hi ja ha funcione en carrera, tot i que els bastant, eh, pues, per totes les condicions millors i aquell que no l'està tindrà pues, més dificultats. Eh? No tant el millor la de la recerca, però sí a l'hora de poder aconseguir nichos per poder-se desenvolupar. Això respon molt també al sistema que tenim a Espanya de, de com funciona el professorat i, i d'aquest funcionat de carrera que tenim a l'hora fins a tots els instituts i on sigui. Eh, allà, allà on permet molt que pugui haver gent ben i que estic fent per igual, però fa per, molt una, una certa acomodació en el sistema i, i la seva reproducció. Jo, sort que, que em Déu de deixat la UIP perquè és un emprenyo, <susurra> i llavors, tu saps que no tots els professors li agrada molt que emprenyin, i sobretot com emprenyis tu. Aquesta és Ja t'hi tinc en part contestada la qüestió que fa a la universitat. Però tu fixa't que has dit unes coses molt interessants, no? Tu parlaves del tema de cultura en mayúscules, de cultura en minúscules i en plural. Fixa't que cada vegada que una de les grans paraules, tu parlaves de la paraula llibertat, es pluralitza, es desnaturalitza. Tu fixa't, aquí, si vam anar mirant la sacrosanta transició, el primer que se va parlar, la paraula llibertat era la que encapçalava totes les grans manifestacions, va ser substituïda per llibertats, en plural. És a dir, parlàvem dels no no-res, se cuidava de contingutats un poquet també el que se fa. Justament quan ho pluralitzes el que fas és fragmentar. Elimines aquell element d'universalitat propositiva que és justament el que té amb exemple la cultura de la classe. No? I el que fas és fragmentar, dividir i trobar els elements de diferenciació entre la gent. I això és el que realment s'està fent. Tu parlaves també d'interès, d'interès interessant, però tal vegada que us expliqui millor el que està passant en Pierre Bourdieu. Ho coneixeu, suposo, no? va morir a l'any 2002, però tot i això va participar... Eh? Pierre Bourdieu. No vols ser? No vols ser. Bourdieu dirigiu coses d'aquí Bourdieu. No? I a més, no només Tenia la seva producció teòrica, com un bon francès, era compost, complicat, etc. Però normalment suggeria, però té un munt de textos de combat i de lluita. Pierre Gordier va continuar amb la lluita del maig del 68, als 90 i els 2000, les lluites per la immigració, les lluites eh, contra les reformes laborals que fer a França, i va construir, jo que va, va, va armar, o va ajudar que s'armessin intel·lectualment molt més socials separant-se el que havia estat una tradició fins i tot d'esquerres, o fonamentalment d'hipotètiques esquerres molt molt anguilosades i que eren capaços de donar resposta perquè funcionava com una esquerra teòrica del sistema, no contra el sistema. Jo crec que en Bordier va donar aquest temps. I em i Bordier, per explicar el que tu deies, l'Ela utilitzava el concepte de vitús, no? que és allò que ell deia som, estructures, estructurades, estructurants. És a dir, nosaltres naixem dins una societat on hi ha determinats elements ideològics. I naltres en funció d'on hem nascut, el que fem és absorbir aquelles estructures i això nos crea una mirada de manera que tot el que veim ho veiem a través d'aquestes estructures. I la nostra tendència és a reproduir-les. No? per idea. Però si naltres fem reflexivitat, si nosaltres som capaços d'entendre el que estem fent, som capaços de trencar aquell cercle viciós. Pues, per, per hi ha un exemple que podria dir que és justament l'exemple bàdic de Nadal, que és el ni que creix a una família que no és um, gitana, per exemple, el posar cas aquí en Constantart i després va a la escola i no aquest aquesta persona no ostem res perquè no entena el llenguatge, no entem uh, qui no són de forma en què s'ha fa les coses, no entem la dinàmica que hi ha entre professors catal, no entem això. Per tant, per això la pregunta de la universitat. Aquest, aquesta persona gitana difícilment arribarà a la universitat perquè la universitat és una imposició cultural. Exacte. En aquest sentit hi ha pregunta. Perquè aquesta, aquesta gent que està marginada culturalment és aquesta gent que mai arribarà a aquest coneixement que culturalment es sublima, perquè és un coneixement... Eh, eh, Vull la cultura nominal, sublima, és cert, és un element simbòlic. No? Tota, aquesta cosa, tota aquesta violència simbòlica, que en Xadar també. Que el... que és. Per això ja feia aquesta pregunta. La simbòlica és l'equivalent al concepte hegemonia, així, només, temple, de hegemonia, diguem-ne. Com a exemple, Clar, la universitat és una fàbrica de dominació simbòlica. Sí. Bordé, en aquest sentit, per comprometre un poc i va posar allà... Clar, però, el propi, el propi Bordé diu que la, la societat està dividida en diversos camps, i són camps de lluita, i, un de, i els camps són subcamps, i un dels subcamps seria la universitat. I marca. Que són les coses que has de conèixer. Quin és el llenguatge que has de parlar per ser més dins l’universitat. El lloc gitano no ve discriminar per l'escola, sinó que ve discriminar per les social des de seu naixement. Ningú no parla de la seva història. Ningú no omet la seva manera de parlar com a parlar, forma de parlar correcta. la manera de parlar, Borgesa és la que serveix. Tots han de canviar els nostres accents, etc. perquè la majoria de universitat passa el mateix. I a més també això va canviar històricament. El currículum universitari, què és? És un sistema de control, de dominació i de reproducció. I l'universitat no és alien a la resta. O sigui, aquesta idea romàntica de que la universitat és un àmbit on se construeix pensament crític, és absurd. L'universitat pertén al sistema. Abans, quan diria eh, en, en, en Ignasi, jo li deia això, la pregunta aquella que volia fer, no? Què és el que passa amb el marxisme, amb tot el que són perciòs d'esquerra, perciòs de lluita, quan comencem a tenir derrota rere derrota de la classe obrera? Que totes aquestes idees comencen a separar-se de la realitat, de la praxi, i comencen a entrar dins el camp de formulacions teòriques, per exemple a l'escola de Frankfurt que es repren en i en Fichte no? hi ha una relectura de Hegel, però se deixa de parlar d'economia, de política, se deixa de parlar de poder i tota aquesta gent com va entrant? En el camp de la universitat. Fixeu-vos que ara la, la, els plantejaments crítics del de, que és el marxisme crític estan estatonets i fan cursos que només poden pagar els fills de l'alta bogeria i aquí són els hereus. No? Nancy Fraser i companyia, que són molt maques, però estan fent allà només i només pòliminàtiques. Per què? Perquè justament és això. És un camp, el camp cultural, que és un camp del poble. I que no sigui capaç de dominar el capital, no només el capital econòmic, sinó el capital cultural, relacional, social, etc, com per entrar allà i ser no ho podran entrenar. I això és el que passa a la universitat. Això que deia ara en Mas, del tema del professor això està fet i hi ha un seguit de regles per expulsar aquells que poden ser crítics o per fer-li la vida impossible i un altre per admetre aquells que reprodueixen el sistema. Però la universitat, afortunadament, com tot, és dialèctica i fan cap, no? I té contradiccions internes, que és allò a què refereix Bordia, no? La teoria aquella de l'àbitus, per què imaginar, és una teoria un poc pessimista, és una teoria agencista, no? Jo no puc pensar per mi mateix perquè, diguem, som estructurats per pensar d'una determinada manera. Però, clar, me'n vaig movent en diversos camps i, en un moment determinat, jo puc fer la reflexió de què faig aquí què estic fent? La meva presència o la meva per actuació, que de personalitzades o ciòlegs, quan estem estudiant un fenomen estem intervenint en aquest fenomen. En funció de com l'estudiant, tendim a mantenir-lo o a corregir-lo. I això ho faríem. Quina és la posició de la universitat, per tant? És el que acabo de dir, això és el seu paper estructurat. Però després hi ha un parell, o tres, ciurons negres, que intentant per allà remenar moltes dificultats, cada vegada hi ha més dificultats, però sempre hi ha qualque cosa. No? O, o com un referent, sinó, fins i tot com un referent per no anar-hi. És un referent igual, no? La universitat no serveix, a tot el que hi per aprendre. Però, per exemple, el Bordé, no molt de greu, però és dels meus de, actors de referència, té un, el discurs d'entrada a l'acadèmia. Ell eh? per les seves condicions socials, per la classe d'on venia, fins i tot per la regió d'on venia, perquè França seria molt centralista, però diferenciava molt bé el que som els, parisí, els que són els parisins, els que són els de fora, ell venia de, de, de, de la de la sota de l'Euskadi francesa. I diu, jo no tinc condicions objectives per entrar a l'acadèmia, però he aconseguit, he aconseguit entrar a l'acadèmia. I té el títol de, de, de seus discurses La lliçó sobre la lliçó. Molt, molt budellà, això. I el que va ara, jo no estava, no estava previst que jo aprengués el vostre llenguatge, però ara que l'apreix, l'utilitz per negar-ho. Hm? Això és la L'utilitz per negar-ho. O sigui, no m deixaré no deixaré que el vostre llenguatge me parli a mi. sinó que si he capat de desmuntar-lo, i vos ho faré. És, és un text complex, insisteixo amb tot el francès, però no m'ho suggerent i que ens donen un poquet l'idea de per on se podien fer les coses. Però, de fet, Bourdieu va trencar amb els partits, va trencar els sindicats i va començar a funcionar per seu compte. Per què? Perquè també partits i sindicats, com també deia Gramsci, que se suposa que eren els interruptors orgànics de la classe obrera, arriba un moment que s'oponomitzen i comencen a funcionar com a allò que ara sembla que és nou, té segles d'existència, on s'adomina la casta. Segles d'existència que ara ha sortit, però saben venut que hi ha gent que està reproduint les pròpies condicions d'existència. Com que no és una classe, però és una casta. Justament el concepte de casta és perfecte, classe una altra cosa, la casta d'aquest grup de gent que no hereden, etc., però que una vegada que estàs allà, t'envoltes de la gent, que només t'adegui a tu el seu càrrec, de manera que facin tot el possible per mantenir aquelles condicions. No? I això és el que passa a la universitat. Que se pot canviar? Sí, que s'hauria de canviar més. Jo crec que, vull dir, que està bé veure la millor com a repòdició, que ajuda a repòdició, però en el mateix és un camp de lluit, també potser. La sí. altra cosa és que la relació de la força sigui la que sigui actualment, però no cal lluita com passava l'altre. I també és el cas de lluites que no perquè siguin institucionals i institucionals s'han de abandonar. Vull dir que es poden lluitar i potser crear-ne d'altres eh, que a les propòsits que cerques. Eh? Vull dir que, sí. que, que és una suma zero, una cosa no substitueix l'altra, entenc lloc la no volem normalitzar, veure una para, la part de estar sense sensació. Jo jo és que m'he va fer una proposta, comenceu a construir una universitat alternativa. començau a, a, a reproduir el model de la CDT, eh, anys, de raïss, tant de temps. Donau potència. Jo crec que o, o feim, és de la universitat. Ofein, per tenir clau. És important. un altre tema que s'estantava abans, ja diferent eh, però interessant aquest turisme cultural, això és una altra percepció perquè tampoc no s'ha anat al principi. O, o que passa amb aquesta cultura de Mallorca, clar quan hi ha hagut una cultura a Mallorca on hi seria una cosa que si no hi hagi. Eh, que passa amb aquesta part forana, aquesta pagesia, aquest camp... Eh, Està de marxar una unitat cultural o no? Fins i tot és depositària aquest, aquest àmbit de la cultura mallorquina o potser pues, hauríem de pensar que ara hauria de cercar aquesta cultura mallorquina amb les obres de l'adapteja de les habitacions dels hotels? Vull uh. um... <-s1> dir que, bé, anomenant l'espective victòric, cultura de classe, la païsia, els estris, els camps, ha d'estar tornat a un futur identitari, perquè l'embran com a folclore, no? És a dir, ara que ha girat, però cap al sentit, mira, negatiu, entenc jo. I aquí és on veia la gran dona que demana, com una arma de, de doble, doble sentit, no? que dins d'una identitat reprimida, per, per, per una altra identitat òbviament, els simbols d'aquesta identitat eh, poden ser simbols de lluita contra la identitat represora. Per exemple, jo he sentit parlar la gent de van posar altres castellers com, com un folclore més humà que els toros. No? I, I això argumentava que, que per tant, el poble català eh, tenia preponderància i era un folclore espanyol tenia un més jugador, no? perquè era més, més humà. O, no? per exemple, en els cotxes, eh, s'haja i el toro. És a dir, és un joc i s'ha de trepar un, un símbol simbolitza una lluita contra altres, però a la vegada aquesta identitat reprimida pot contenir elements represors, i per això encara que soc belletariari i per això encara molts apreciï que seguissin matances, no? Vull dir, una cosa identitària però de a la vegada eh, simbolitza opressió i em podria posar molt més, un més lluncada, enriqueixes un, no tal, però a la vegada empobreixes territori, la bellesia, etc que s'ha de ser matances madura, la jornada i a la, xarxa, la xarxa, que són els companys hi ha aquí a Manacor, dissabte passat, eh, jo hi havia gent que feia el, cop, el, el dia següent de matances. En eh, fet, una fila que hi ha aquí, i el se va fer anys. I una Joana, que està segura d'allò que va ser ple, ella quan estava a la taula, que estava menjant de cas, ella mateixa s'estava plantejant en això de matar matança que estan idiosincràtiques a part Forana i que totes les mates esborgui i nosaltres no podem menjar tot aquest poc. Eh? Avui en dia, com havia perdut eh, un cert sentit, troba ella eh, per tot el que va a la ja de la ciutat que eh, la matança no mai veu. El vostre interessant, és un comentari. I, I sobretot interessant després de saber que en Toni ha dit següent serà la matança. Um, Sí, Marc Balebel, matant-se de que o de qui. Sí, sí, clar. Volien ser una cosa més satisfactòria, fins i tot per una gent una altra gammada, se lleuven tots, també, no? Ah, i podien tot el partit, cap al set de partit, cap al set de Jo tenia ganes dir una altra cosa i estàvem amb Pots dir jo una cosa sobre el que has comentat del tema de la cultura i perquè això és interessant, perquè, efectivament, té components racionals. Jo estava eh, recordant, que l'any passava va ser l'aniversari d'Albert Camus, de, de, de la mort. Albert Camus té alguns escits meravellosos sobre el futbol, i diu tot el que jo sé de la vida d'empresa al futbol i al teatre. Si qualcú llegeix en eh, Camus, s'imagina que Camus, actualment no diria el mateix. Era quan de, el, ell utilitzava el futbol com una meta de metàfora de la vida, no? era un esport on tu no sabies d'on te venia i era porter, no sabies d'on te venia el pilota però havies de parar, eh? havies de col·laborar, tenies una visió amb els companys... Hi havia clar. Això el que té per a fixar-nos el que és actualment el futbol. És un element identitari, que s'entendeix a ser universalista, perquè tot, per tot se fa igual, però enormement fraccionador. I, i, i té, té aquest aspecte de nacionalisme, diguem-ne, la vessant diguem més, més horrorosa del nacionalisme, com una cosa excloent, com a fronteres fronteres absolutament eh, tancades. No? Eh, què és el que havia apuntat per aquí? No ho sé ara i no sí, sí. crec que es crida amb que jo he oblidat perquè ho he recordat. De, de cultura eh? i serrabes no millor de quines són aquestes tradicions culturals que s'agafen com a símbols, etc. Això m'interessa molt perquè si veig ja la persona especialitzat en temes de substitució de classes d'espai urbà i d'identificació, o sigui, dic, dic, dic primer, per si ja no el primer que els sis anys no entens tema. Eh, també m'interessa molt el tema del patrimoni. Eh? i el patrimoni i els usos del patrimoni. tot sabem que el patrimoni és aquest símbols culturals que es se fan servir després, eh? per a diverses coses. Eh? Tinc un petit escrit, no? un article que s'ha dit patrimoni de la classe obrera sense la classe obrera. Hi ha una interessant, per exemple, les cases i guerreria, com en els 90 se recupera tot el un patrimoni industrial, a través de les ximenees, de les guerreries, etc. No? I Podem pensar en aquest patrimoni, industrial eh, sempre semblava com si fos un patrimoni obrer i moltes vegades està pensant sobre això però realment és un patrimoni obrer eh, aquest patrimoni de les indústries i les gerreries eh, aquests edificis també són un eh, llegat d'industriar de o del gerrer que estava allà i que, que donava la feina i que pagava els sols i on està el patrimoni obrer? el patrimoni obrer jo crec que no el pot cercar amb uns estris amb uns útils, amb un edifici, amb una casa és una cosa que m'interessa moltes però això és un patrimoni que tira més cap memòria col·lectiva, una memòria col·lectiva que es reprodueix amb lluites, amb actes, amb, amb, amb tota una no marada serrada d'enes i coses d'aquestes, per això sí es pot trobar una filiació eh, constant de, de, de coses que es de generació a generació, i que tenen a amb aquesta lluita per una sàpia de llibertats en torn del treball, en torn de l'hàbitat, eh, de l'hàbitus. I, i aquí Jo crec que aquí, si hi ha un patrimoni obre, es cap aquí, perquè després patrimoni obre aquest? També t'ho pots posar així. Sí, quin és el patrimoni obre de, de Mallorca actualment? Quan pensam que aquí tenim un buit de gent que potser doncs, els seus avantpassats no són d'aquesta illa, sinó que potser venen de Llatinomèdica o de Bolívia, tenen unes lluites també de classe molt importants i molt arrelades des de fa generacions. Aleshores quin és el seu patrimoni per aquesta gent? T Existes això no? fa, fa pensar molt un patrimoni de la classe obre de cap manera pot estar vinculat a aquest tipus de terminologia. Ha, ha de ser per força un patrimoni vinculat a la lluita, a la lluita de classe. Um, fa avançar fa pensar molt. Aleshores, aquestes ximeneies representen... Jo entenc una altra cosa. Un ximeneu dels La cultura i el patrimoni és importantíssima en aquest sentit. I tu n'has referència um, per tres aquestes. Per exemple, que és un patrimoni de la humanitat, igual que s'ha de i amb aquesta ciutat de Palma, que com vol, des de fa dos dies també la l'Ajuntament de Palma ha ja oficialitzat que la presentarà perquè sigui patrimoni també de la comunitat ah, sí. sí, sí. de... de... sí, ja... jo ja m'he no, recordat no, el que eh? havia apuntat per... Ah. Per... Ah, no, però és que... no és el tema de quarta obrera jo no m'agrada idealitzar i m'agrada també molt estem eh, el en els de generar de... de com wow. no, sí, a Quasol era, mirem monastro. No, jo sé, Quasol era de ser molt no m'he identificat res. Una cultura que és molt ara una cultura alliberadora en tots els sentits. Sí i el que sigui, reina, perquè reina, perquè si no, no són plantes. I una cosa, i llavors bé, com una diré un altre no sé si és, aquesta és intenció del de debat d'avui, de però ja és un tema que té molt de cabidor amb pautes, i ja se'n parla molt. I, i aquesta jornada d'aquesta jornada dient és tema de, de sanació. Si ha existit sanació, te'n putes ets sanació. Clar, Si ha existit. Doncs pues diguem, a veure si te contestarà, no sé si primer en Àlex o en Xavier. Jo el que havia ques com ara.m una qüestió optimista de recuperació de la, de la identitat de classe. és un cas en el qual se posa se contraposen identitat de classe per la cultura de classe eh? i la cultura identitàària en aquest sentit restringit això que veiem. No se sé li si volta creeixeu el bassut. Eh? coneix excepció, l'estudi etc. una escannyada, no sé si el coneixeu o vingut aquí fa poc. està fent un estudi, de les capreres de Pirs a l'Amèrica Llatina ara ha vingut aquí, s'està anant per Europa, aquí vull dir a les illes però també a casa, al territori d'estat espanyol segurament se passa al Marroc, jo li vaig suggerir que no és a Saïdia, que és una situació semblant, i què és el que tenim? Tenim una mateixa cultura de classe i una plena consciència d'aquesta cultura de classe, fins al punt que una, una cosa que vine no amb entusiasme gens, que és el tema del Facebook ben utilitzat una eina de lluita, mal utilitzat una, un un de, de consciències mandroses no sé com dir-li però estan utilitzant Facebook per comunicar-se entre elles i han desaparegut completament les fragmentacions per acostar-me a que tu deies allà no hi ha nacions ni temes de cultures d'identitat ni res Per què? Perquè una consciència del nivell d'explotació que tenen de les condicions de treball i de com volen millorar aquestes condicions i quines són les cases objectives de l'Estat Saps que les campions de pisos són un dels segmentos del mercat de treball més explotats, més durs i més invisibilitzats Saps que si en les societats turístiques la gent fa feina perquè puguin gaudir de lleure els turistes que venen, les cambreres de pisos són conegudes per la feina que deixen. Mai no hi ha una comissibilització. La invisibilitat és absoluta. També... I estan fent aquesta campanya i de moment el que s'ha aconseguit és una visibilització. No només en el cas dels campers de, de pisos, sinó que tornem a recuperar aquell llenguatge de classe en el sentit que tu El mateix Bourdieu, per exemple, deia que no estic d'acord amb el plantejament de Marx, que les classes tenen una existència objectiva perquè tenen una posició objectiva en les relacions socials de producció. Diu Les classes existeixen en tant i en tant que en tant en tant que en tenen consciència de la seva existència. Si no, som un supòsit, però no som una realitat. Jo crec que en aquest sentit sí estaria d'acord. I, i, I sí, efectivament és en aquest sentit, no? Perquè, eh, per exemple, ja per, per acabar amb aquest tema, no? el que comentava abans en Marc, el llibre que és molt, molt agosellat, de William Johnson, Chaff, la demonització de la classe obrera, el que se fa és intentar destruir aquesta, aquesta, aquesta cultura de classe. Això recordava el que deia eh, Antoni Blair? Antoni Blair deia que fins ara se parlava de salvar la classe per salvar-se tots. Ara el que hem de fer és sortir de la classe per salvar nos i l'altre. Hi havia aquesta invenció, que és una invenció en el sentit negatiu que deies, que són les classes mitjanes, que no sap què són, tothom en parla, però es desisteixen, la crisi els ha fet xip, desaparèixer, a quin pau no estaria molt content, eh? som absolutament díquides, no en som gaseoses, i la gent ha tornat a veure que viu del seu salari, i que si el seu salari no el té, tot això que li feia creure que estava integrat en el sistema i que els únics que quedaven de la becla s'obreven els xar, no? aquells tirats, els paràsits, etc., se va trobar que, en perdre el seu salari, va perdre tots aquells elements absolutament ficticis d'incorporació del propi tema. El capitalisme, per tant, no era exclusiu, sinó que és explotador i se mostra la seva cara cara cruda. Però aquest idea de destruir l'idea de classe obrera. Fins i tot Norman Johnson diu, la classe obrera de manera provocativa, diu, la classe obrera d'Anglaterra ha desaparegut. I ara només queden tres elements que procedeixen d'allà. Uh, els qui viuen de les restes de l'estat del benestar, pensionistes, etcètera, uh, els xaf i la classe mitjana que ha trencat radicalment la classe obrera. I els enemics dels quals són els antics companys de. No? Si vos fixeu, el primer que se fa sempre és confrontar, no els de baix en de dalt, sinó els de baix en vez d'una miqueta més baix. No? Si vosaltres mirau eh, tot el cas del racisme als Estats Units, veureu on se perdoeix la confrontació. Els no? policies, moltes vegades negres, que estan topantes negres als Estats Units, tenen una extracció social idèntica. El que, el que passa és que tenen una mica on, més de poder fictici en aquest moment. Allà el perdoeix la confrontació. De tota manera, jo crec que hi anava més enllà encara, eh? hi anava més cap a, jo crec que els situacionistes, amb en van estar està recuperat el dret de la paresa, per exemple, eh? I, i tota aquesta cosa d'anar amb compte també... Que el treu la... que és el genre d'en Bans. No, però en Wangenheim, Bain... en Wangenheim ho recupera... En Bans o en pipa moltíssim. Sí. En Wangenheim ho recupera en Debord, eh? en els anys 60-70, i recupera en la FA, precisament i va cap aquí, va cap a mirar de no idealitzar el és la classe obrera com precisament allò que s'ho havia idealitzat amb els de Diode Valori i els laboristes eh, abans dels polítics... com, com tu ben bé, un dels elements del feixisme, del feixisme històric, aquí no s'ha promuit un feixisme històric, en aquest sentit de partit, etc., feixisme italià, que diguem és el canòlic, que més procedeix del socialisme, és això, es convertir la classe obrera en herois nacionals, és dir, no, ja no s'estan les classes, de fet, s'elimina el terme... Uh, treballador i obrer, i se parla d'operari, de productor, ja sabeu els eufemismes, no? El mateix que el poble Marc quan d'estan aturant l'idea que seria d'emprenedor mm. o empresari, empresari d'un, no? Mm. Eh? Aquest, aquest tipus de, de coses. En Xavier havia de la paraula fa una estona. Eh... Uh, um, pues, ja, com un boat, un poc, un poc... Tant vull dir des si no del principi, això. Uh, <laughs> això era no volició un preu per tots que han anat sortint, uh, i és és, per exemple, és fent que és uh, el projecte que a ter un caig descompte rural, no? de que de la gent que viu en el camp, uh, els camps a les parts de tens a Nouad, per una certa forma però tot cop ho feia d'altra cosa, ja despertin, no? i que mantenim aquests elements no? i I el líder va com una identitat, no? Hem um, de pensar no només en el que és ha i el que ha volat, no? sinó també en el que volem, no? I amb quina manera de la societat volem, no? I si realment de tot això que hi ha, podem rescatar qualque cosa per fer la societat que volem, no? Perquè realment, si, si fein-te l'aquest exercici de la prioritat la cultura, jo per mirar com ha estat o com és ara i no... En amb el que volem, no? eh, però jo no, no, no haurà estat productiu. No? Poc en la línia que ha dit d'Antoni, de nacionalisme, jo, jo una altra reflexió que tenc en això, no? és que sí, és una cultura de classe, que, és, que hi ha una explotació, i que hi ha diferents nivells de consciència del món, però que també hi ha un, un altre fet, no? i és que diguem, la cultura, per tenir diferents àmbits i això, no? Aquesta cultura de classe, evidentment, jo crec que, que, que és, el fet que està en diferents llocs del món és un poc diferent com se manifesta aquesta cultura de classe. No? I jo s'interessa en pensar en un acte d'aquestes crítiques noves fins a quin punt no? pots eh, fer, eh, no? fer aquesta un pot, intersecció no? entre el que és la cultura identitària i aquesta cultura que és component local, de no? datació local o la, la cultura de classe. No? És evident que el nacionalisme no té res a veure amb això. En el moment, és, és, és, és, és, és una identitat creada des de dalt, fictícia, i a més, enllissant local i davant de la seva globalització, la seva globalització, perquè passant de competir eh, entre, entre classe treballadora i classe dominant, a competir entre nacions. No? Ara hi ha un mercat global on la importància és que la nació prosperi, no? amb aquest índex global dels mercats, no? de que som els que més creixem o els que menys creixem, o som els que més esportem i els que menys importem. I s'ha passat a ser un conflicte, que era clarament de classe, no? a un, un conflicte fictic entre nacions, mentre els rics de cada nació s'inflen. No? Però bé, tornant a l'Ocadè, no? el lo que volia intentar crear aquí és, si és possible d'aquest component més local de suport de classe, intentar fer una intersecció no, amb aquesta cultura identitària. El, el problema és, és aquesta localitat però com les presses, aquest, aquest conflicte, diguem-ne, nacional, Eh? que, per exemple, podem observar l'hora del març quan estava oposant tot el que són les obres irlandeses que estan a Manchester, com les obres angleses que estan a Manchester. Jo ho treu diverses vegades, que és un conflicte nacional entre obres. És realment per la idiosincràcia de obres irlandeses que estan a Manchester o les angleses? O realment respon, tristament, a factors més eh, econòmics i estructurals i de, i de la seva explotació? O posem un cas més proper. Posem, per exemple, quan Andreu del Pong està tirant d'explicar perquè a Catalunya s'adona un moviment, diguem-ne, més... s'adona moviments de classes que no passa, millor a Madrid històricament. Eh? I no estem xerrant de països diferents, en aquell context estem xerrant dins l'estat espanyol. I aleshores la indústria... Però, perquè potser eh, en, en més -hi, hi ha més grups anarquistes a Catalunya, però no pas marxistes en aquella època també. I aleshores també se posa a mirar i explorar eh, doncs el teixit empresarial que hi ha, el tipus indústria que hi ha, eh, eh, Petit, petita indústria, no de, molt, molta indústria, però petites, no molt de treballadors organitzats allà dins i comença a veure que realment no està encerrant de factors culturals com podríem tenir los aquí, sinó que està encerrant precisament d'unes cultures de treball eh, i d'una sistematització de treball que en el final està donant també lo que seran diferents organitzacions polítiques i lo que seran diferents presos de consciència i de classe en un moment donat. Tant un exemple com altre ens demostren que realment eh, aquesta localitat en la qual tu vols apagar per fer la diferència moltes vegades no la trobarem millor de la idiosincràsia particular que pugui tenir a eh, la Terra o que pugui tenir, eh, no sé, una, una cosa més... Ah, més -tans. -tans. Si no tants. Si no tants, si no tants, si no tants, precisament el que sota una estructura i una determinació tristament econòmica per castellar. I, aleshores aquesta organització política moltes vegades és un relat que, que, que ve identificant d'aquí. I és interessant també fer aquesta anàlisi d'aquesta localitat, moltes vegades, o aquesta, aquesta cultura que passa a o fins i tot ja que estàvem parlant de processos constituients i que estaven parlant també del procés independentista a Catalunya, etcètera, que era una qüestió que segur que aquí teniu ganes de parlant, etc. Si ens tornem a pensar, per exemple, com se forma tot el nacionalisme català a Catalunya, per no Serralla de Mallorca, és ben interessant, Eh? tot el tema del segle XIX de i de la bursagia catalana com hi participa i com, com existeix també un nacionalisme català, un independentisme català de, de, de classe però que ve condicionat completament per la relació establerta allò de treball i allò de l'hàbitat també, una altra vegada el mateix. Aleshores, aquesta particularitat territorial, com s'explica? Per en el nou àmbit de l'exemplificació, de la de, de substitució de classe en l'espai urbà als anys 90 hi va haver un gran debat sobre si la gentrificació de les ciutats europees era diferent o no a la gentrificació que s'adonava a les ciutats americanes. I hi havia una sèrie de valentesos que volien defensar que realment la gentrificació europea funcionava completament diferent d'Amèrica. I podrien ser que sí, hi havia, hi havia unes no era per de cultura, però hi havia unes diferències, potser sí que era cultura, però no una cultura d'aquesta idiosincràtica nacional, sinó una cultura més bé del treball diferent, una cultura política diferent a Europa, que no pas a Amèrica, etc. I al cap i al fi sí que hi podia ser això, però també és vera que el procés de gentrificació, diguem en abstracte se donava igual un lloc a s'altra. Les plusvales immobiliàries s'entraven un lloc a saltra en uns processos molt similar. I ha estat un gran debat. Ara mateix, per exemple, s'està dient que l'Europa meridional els processos d'identificació aniran molt diferents que a l'Europa de l'Europa. Però completament diferents. Per de, potser aquesta cultura el treball en el que parlava amb Toni abans, monedos, per són que ja, el turisme està molt actiu, etc. i però tornem al mateix, no és una qüestió cultural tampoc, és perquè també hi ha unes activitats econòmiques que són diferents i que influencien com funciona o com no funciona la gentrificació i per tant també la resposta en aquesta gentrificació i la resistència a aquesta gentrificació i els moviments que s'estan donant eh, socials en aquest aspecte. O sigui que la localitat, que ha de determinar aquesta localitat? M'ho explic un poc. Um... No he sabut connectar dels punts que vaig posar, però la meva és precisament no? un poc amb el que he dit, que és el que ha de ser el projecte del de que volem, no? aquest canvi que volem, no? també comporta un canvi de les nostres, nostres formes de, de ser, d'estar, de comportar-lo, no? i evidentment un canvi diguem, de, de, de com? De cultura, del cap i la fi. No? I, ja, és dir, és dir, ja com quan quan שמ que estències o col·lides, de molta sèrie coses comunes, per exemple, aquí per exemple, a Mallorca es treballes estacionari, totalment, no? De de casa tot, tot tant que es classi treballador atempto funcionaliat, però bueno. Eh, té aquest treball estacionari, a, a, a més, a, to, en, tot tenim en comú no? que tenim aquesta peculiaritat de compartir una llengua, compartir un territori, compartir unes circumstàncies de que tenim el camp abandonat i que no s'aprofita, i tot això són potencialitats, no? de, de dir, anem a fer un projecte comú, no? de, de, de classe, no? De, de, no? De, de construir d'aquesta nova manera que volem relacionar-nos, no? A, a partir del de que tenim aquí. ¿saps? Per això dic aquests d'empreses i no, en la part -no de la cultura de classe. No, sí, no només t'has explicat de ara, sinó t'havia explicat beníssimament. Sembla que has, has donat exactament una resposta. A, a nosaltres, tal vegada, podran dir que interessaria que no fos tan forta la cultura i la identitària, però hi és. I, per tant, han de partir d'aquí. Les formacions socials són històriques i són diferents, no només a la reforma de treball, sinó que a l'incessació efectivament arrelada. No? Recordeu que, per exemple, un dels intents on per fer fan participar molts d'onorquistes, que el tema del projecte esperantista, per què va fallar l'esperant? Perquè no tenia hi raules històriques en poblacions concretes. És a dir, això és un fet. I molts d'aquests autors que toquen, per exemple, en Gramsci mateix, que és el que va introduir l'Element de la Cultura, quan que em tenim un país que era Itàlia, en aquest moment, desenvolupat de manera molt diferent. La Reina no és un país, però tenim una enorme importància que és l'Església Catòlica, no només com a Església, sinó com un univers mental de reconeixement, d'idees, que funciona enormement al sud, al mezzogiògeno. Si nosaltres volem integrar i volem reconstruir aquesta cultura de classe, hem de partir d'aquest element diferencial, d'aquesta identitat, en aquest cas era la religió, però una identitat absolutament diferent. Fins deia, com els del sud no tenen concepte d'estat, perquè encara viuen en un sistema semiseudal i tenen el paper de l'Església, el que han de fer és una sobresposició a la idea d'estat, sigui el que sigui, perquè se pugui integrar en els altres. No? O, per exemple, no sé si ho llegit en el que tu t'agrada moltíssim, l'història de, de la classe obrera en la Terra, veure una manera tan absolutament diferent de la que s'acostreix. La classe obrera, així com la coneixem, S'afunda en la Terra, perquè és allà on es produeixen les dues grans primeres revolucions. I és a dir, el capitalisme se desenvolupa i generalitza, socialitza el treball, no? I, per tant, té una forma de, de construir-se diferent. Nengues, també, quan parla de la formació que es volia està parlant que això és absolutament diferent, que no té res a veure. De fet, Nengues va ser el primer que va dir el gran error d'en Lenin, fixeu que anem a Lenin per parlar del tema de cultura de classe d'altra cultura, és que no va entendre que la manera en la qual se construïa un partit per a la revolució a la Unió Soviètica però a la Rússia per construir l'Unió Soviètica, no té res a veure amb el tipus de partit que ha de fer no només en el món capitalista ja assentat amb democràcies formals sinó en les diverses nacions que tenen diverses històricitades és a dir, la gent està a la classe però la manera en la qual està la classe és diferent. I, per tant, això ho hem de tenir present. No? O, fins i tot, jo me'n recorde en Trotsky, Trotsky que suposo que és de fausta memòria per a ara jo diré que som un dels pocs trotskistes vius que queden... Me toca aquí per protegir-me. No, però no de a altres, eh? Recordeu que va ser a eh, les estradinistes, que es van encarregar. Eh? Però en Trotsky, quan estava a l'exili, crec que entre el 12 i el 14, Arriba a Anglaterra a fer una idea que tenien sobre la aquesta dintre del paper dels pobles a, a, a Rússia, a la Gran mar imagineu-vos, doncs, no?, lo que era. I ell comença a veure i diu, el paper de l'Església Anglaterra és fonamental per construir la consciència de la classe obrera anglesa. Se reuneixen a les esglésies. L'Església Anglicana crea comunitat. I per tant, senyors, os vos quan en de Mas deia mireu els jesuïtes i aprendreu com organitzar-vos. Doncs? No, per cert, és un consell que eh, jo però continuo mantenint. Eh? El que passa que apreneu com organitzar vos no com pensar. Eh? És a dir, el que tu estàs dient és un problema que s'ha empatitzat sempre. I és allò, quan estem parlant d'una manera presentacional, de la, la, la, el que seria la cultura de classe s'oposa a la cultura menor. Perquè després, a la pràctica, a la historicitat, a la qüestió concreta, la gent no és de la classe en general, és d'una manera particular. I estem parlant de qüestions d'aquest tipus, però heu d'introduir altres elements importantíssims que aquí no han sortit. El tema de gènere és centrat. però no només el tema de gènere. Tot, a un nivell diferent el tema generacional. O el fet de tenir una minusvalua o no, això també definirà exactament la manera en la qual s'està la classe. I tindrem altres tipus de problemes. I naturalment, això què és? Això és un altre tipus, un altre tipus de problemes. Estalínia, Estalínia. Això que he aquí són altres problemes que s'afegeixen a els problemes que en Leo parlava de la universitat i que m'envien per un whatsapp estic que tenim aquí. Eh? No em faig comptes de, de llegir perquè no m'hi pari. M'és més bé que em pari. O sigui, que efectivament jo crec que tu has donat exactament en el punt. aquells és el tema. És dir, partint d'una realitat que és la casa. Per tant, veure com ho construïm. No pots construir la llet en el bui. Pot haver-hi una consciència. Imaginau-vos com poden vincular una persona que està fent feina a una maquila a Bangladesh que està usint el que venen aquí al cort Inglés, a Carrefour, etc. Com el vincules amb una persona que està treballant allí aquí i que se creu que és de classe mitjana, tot i que és tan accelerat com l'altra? Aquí tenim històricidats diferents i, a més, Probablement aquell dirà, no, tu formes un bloc amb Occident i tu t'estàs aprofitant, tu vas construir l'estat del plan perquè vas participar en una explotació col·lectiva, en el els teus burgesos, tu també vas participar en una explotació col·lectiva en la qual estàveu jo. Tot això, òbviament, no? hi ha, i això naturalment que s'ha de tractar. Per tant, aquestes, aquestes confrontacions que feia entre la societat, cultura identitària i cultura, i cultura de classe, no hi són, a la pràctica perquè la manera en la qual un està a la classe té a veure amb identitats diferencials. Que procedeixen d'històricitat diferencial, en l'àmbit de la nació, en l'àmbit d'això. Fixeu-vos, per exemple, jo me'n recordo que vaig estar una tesi doctoral preciosa on se comparava el nacionalisme català, valencià, etc. I les no diferències que hi havia amb el, amb el, amb el nacionalisme basc no? i la seva històricitat. I, per exemple, se deia, hi ha un nacionalisme, fixeu-vos, amb el tema identitari, que és un nacionalisme mm, cívic, i un altre que és un nacionalisme ètnic. Quins dos penseu que sí I quins dos penseu que és ètnic, el basc i el català? De totes les dades demostren exactament el contrari. Per ser català han d'aprendre català. Moltes vegades a Òscàdic no. Basta que un s'apunti a una castola els pocs bascos reconeixen que és molt difícil aprendre, ho dic anecdòticament. Però justament el que se demostra el contrari, que és molt més cívic el, el, el basc, diguem-ne que és més, més construït, si voleu, i no cerca tant el tema de les arrels. De fet, si vosaltres miràveu els noms de la gent d'ETA, per cert, el tema de la història d'ETA és una cosa que haurem de fer un dia una aixegada, perquè hi ha una concepció d'ETA absolutament horrorosa que és la imposada des del sistema, eh? jo mateix vaig pertany a una ETA que era ETA 6ª Assemblea, que era justament el que va trencar amb el, amb el que era la, la lluita armada. No? Jo no estic de moment amb la persona, però ara que vull dir, Ventura de... de... de... de... de... de... sí. De... Molts, o per exemple, molta gent del que és el Partit Socialista a Euskadi era amb ETA que va ser la primera que es va ser. El... Després hi una ETA absolutament identitarista que està molt vinculada a l'Església. De fet, veus que l'església catòlica d'altrement ha entès i l'església catòlica, fixeu-vos, seria antiidentitària, anticultures específiques, perquè el propi catolicisme no vol dir catòlic, universal. Mm? Qualcú pot pensar que l'església catalana no està vinculada a la nacionalitat catalana, o que l'església basca no està vinculada a la nacionalitat per tant, jo parlem ja de l'església catòlica espanyola, nacional catolicisme, etc. etcètera, etcètera, etcètera. Mm? Dir, que... Que tot això s'ha de tenir present i era un poquet l'objectiu d'això, no? A veure com això que tu deies que s'havien volgut tornar-lo a engrenxar. Allò que, que intentaven separar en definicions o si eren parcials, quan ho en la dinàmica o quan actuàvem d'una manera dialèctica veiem que un és el contingut específic de l'altre, que no es pot separar. Sí, sí, no, no, no. Bueno, jo volia comentar que, um, bueno, dues coses, sobretot preguntes que s'han engrenxat però no s'ha d'exposar. Una, que ha, fet, que, que ha fet tu, que és quins són els, com els fets culturals alliberadors, alliberadors no? que és com la, la, la, la mateixa pregunta que ha fet tu, de, si volem crear una cultura cap endavant, doncs quins són eh, els tests que fan que sí, aquesta cultura sigui alliberadora. No? En el cas, eh, per exemple, del de, de nacionalisme català, el Joan Nascara eh, s'està vinculant al nacionalisme català a la creació d'un estat que no és el jugador en el sentit de, de que manté, vol dir, hi ja no? que manté certes coses. Però sí cobra de l'espai com per discutir sobre el que significa, per exemple, la gentada catalanàtica, que significa, mmm, nació poblada significa cultura tota, tota aquesta història. I eh perdó, Tirant un poble de línia al principi, lluitant per aquesta pugna de, de que cultura significa l'homístic, l'ofectiu i el lo quotidià, crec que alliberador a l'homístic significa, per exemple, no eh, seguir, òbviament, l'Església, això ja ho tenim clar, però no utilitzar, eh, la, el, el, per exemple, el rellot del consumisme, és un fet místic ara mateix. Eh, durant molt de temps, tenia la presió i se m'anava a comprar les sabates. No? I això era el que, per pues, abans, quan set' te moria algú... Quant de peus té se te facis, nena? Doncs, però, vull dir que ell no ho com, com a armonístic, però jo sí que ho identifica com a armonístic. En el sentit que, pues, en un moment en que sentia frustració per la vida, per la els podia a un centre comercial i per allà, junts, tal, no sé què, de compra, qui sortia com una reforçada eh, a nivell com car espiritual. No? Eh, en lo efectiu doncs, vull dir significa no utilitzar, aquesta, no utilitzar aquestes eines i a la vegada intentar crear esespai eh, ritual ritual que capl no a l' individualat sinó el comú, és a dir eh, per exemple, una cosa mística que apela al comú és una manifestació, que ho hem criticat molts perquè hem estat farts d'anar a manifestacions. Però jo ja saps a manifestació o a lluites contra la poli i de sobte te com a no sol, te sents com un, un, hi ha un espirit allà que poden rebentar una cosa a la, a la poli o el que abans va dir ja no. O, vull dir que hi ha un aspecte ritual que crec que hem de, hem de reivindicar formes rituales com unes, no, sé, no sé si se m'entén, però no ho vull anar. Amb el tema efectiu eh, hem de qüestionar el pues, tema exposició, autologia, eh, hem de qüestionar pedantesc, hem de qüestionar com ho enjuntam, amb qui m ho enjuntam i per què m ho enjuntam, com m ho relacionam, quina dominació estem establint amb totes les relacions, per exemple el gènere és una forma de qüestionar un, un rol de dominació, Um, bastant clar que, que no s'havien qüestionat en el Occident fins en aquest moment. No? Clar, jo crec que en aquest sentit pues, totes les formes culturals que qüestionen la relació amb la dominació seran formes de, de culturals de lliure. De lliure no? uh, després, en, en el quotidià passa un poble el mateix. El, el 50, que quan estava al 15 estava estaven a la plaça, Bueno, no sé no sé. M'anava a casa, clar, estava fent caldo i m'anava a dir quina revolució estàs fent que no, no pots ni anar a de la teva habitació. No? I a la, vegada, a la plaça hi havia un problema que era la cuina. És una cosa quotidiana que, pues que, pues que estava allà. És no cosa que tots menjam, ningú no, no pot viure menjar. Hem de cuinar per viure en comunitat i és una que està allà però que, que no ha de ser una cosa política, és cosa està foda de polítiques, no veus coses que se fa. No? I en aquest sentit, eh, això va, va, va crear un munt de problemes, hi havia un munt de penya que es pues, van establir regles per qui fa feina eh, pot estar eh, poc menjant aquí, quina feina no, no sé què. Bueno, un tipus de, de relacions no? que al final es canviava el que era el domèstic, no? el, el, com vivíem el dia a dia, com vivia de vida, la, plaça, com la vida a la plaça, com es quedava la vida a la plaça. I, al final, pues, jo crec que totes les formes que en el domèstic pues, hi hagi una circulació de, de, dels treballs, de, pues, se'n xerren formes culturals domèstiques al llibre del domèstic. I després, la segona, cosa que, la segona pregunta és que, no sé, sento que aquí se'n xerra molt de nació i a vegada se li contraposa el concepte de, de poble. Jo crec que és una raó perquè si fem aquest, aquest joc estem entrant al en discurs de, de, de per, per exemple, Podem o la mateixa està parlant com Pobla. Diu, eh, estamos, estamos instituyendo un nuevo pueblo. Dir que el concepte de Pobla també està en disputa. Jo crec que el que s'ha d'oposar a Pobla és Estat, no Nació. Perquè el Pobla pot ser Nació, però el poble no és Estat, mai és Estat. L'Estat mai és poble vull dir que si fem aquesta contradicció i vam amb aquest termes, nos estem equivocant, estem, de certa manera, nos estem fent el joc a aquest discurs que també del poble, a voluntat popular, a tot perquè era un estat. Per tant, jo crec que la pobla de posar, a poble del estat no ha existit. És que era que la pobla, no. Clara, per entendre, si la categoria ja és complicat, la de poble també ho és. Vull dir, existeix una estat que és poble. És una sí, sí. popular Xina, per exemple. Sí, però sí, no és... Si ho definim... sí, si si a de definir, si l'hem de definir, jo no la definiria com a contraposició de nació, sinó com a... O... Jo crec que és un perill, és un perill molt gros mirar a cercar definicions. Um, per això jo, eh? Vull dir, sempre m'ha quedat molt... M'interessa molt la de nació poble, mira. Vas fer una signatura que se deia Neografia dels pobles d'Espanya, quan encara se deia Històric i vaig decidir aquell curs que feia Social i en aquesta assignatura... perquè no, no se feia aquesta assignatura, Antropologia Social? Sí, la feia... Té que feia Antropologia Social perquè no se feia. Era una assignatura que feia amb Història a la Universitat de Barcelona la podria jo fer una natativa i la a Carles Sitges I, i mos va donar un treball era un treball de triar conceptes que fossin oposats i, feia, i, i mirar de donar endavant no? jo, no sé si m'hi vas triar i Nació, no sé si no? i me'n bueno, vaig dedicar amb un galimatís enorme perquè el concepte, el concepte de poble va resultar-se molt més complex que la nació, molt més fransau, perforar la ciutat, poble ciutat, poble èlit, poble públic, poble d'Estat, que és la que posaves tu ara, poble, nació, que és el que porto, vull dir, la public... bàsicament l'exercici que fèiem tots, en tots els nostres països, era realment mirada a molt alerta les definicions, i d'aquí venia la tasca, que volia el professor, que volia és que mos féssim antropòlegs, el volia ser que un treball de camp precisament per veure que les definicions no cuadraven gaire. Una mica quan hem citat en Xavier, eh, que doctor a ser donada l'esposta que després l'ha llegada en Àlex, eh, fent retorn amb Bordier juntant una altra vegada el que seria identitat i classe. El que volíem, bàsicament, he de veure que aquestes definicions no existeixen en l'estat que muntat al terreny. El que existeix són unes pràctiques que tu pots mirar de descriure, però que és molt difícil encarxatar-les. Tu saps? Quina utilitat ens donaria en a nosaltres oposar no sé, al mínim estic equivocant, però a posar a poble a estat, per exemple? per pues por exemple, Podemos no volia parar a poble per crear un estat que diu que és progressista. Que, per exemple, Catalunya no s'ha pogut apelar a la voluntat popular perquè hi un estat. En un sentit, si, si entenem que hi ha una pugna ¿Qué? pel concepte i que la nostra que no serà una veu que s'ha perdut parell, per sinó que crea discurs, que crea pensament, que crea pràctiques, i aquesta pràctica creen institucions o formes d'orientació. Vull dir que les definicions de les coses també és la definició del que no són. L'única crítica que volia fer és que proposar nació-poble és molt, molt conflictiu, perquè al final és això, que el discurs dominant està anant per aquí justament. Saps? És dir, que estan per aquesta línia. De, de, de, de, de que uns apelen a la nació, l'altre apelen al poble i al final t'estan muntant allà un xiringuito que ni és del poble ni és de la nació, saps? Saps què t'ho vull dir? I clar, és que, part, que és molt difícil definir el concepte, però que amb això, això és el que hem de fer si volem crear cultura alliberadora. És a dir, hem de definir, no? però autònomament hem de començar a definir, o, que no, encara que no siguin concepte estants, però sí que hem de començar a tenir el que, que deu abans, que no ens xerrin, no hem, de, no hem de ser xerrats per cap eh, cosa. Per tant, hem de començar a pensar i a pensar d'una posició política, prendre posició política, prendre una posició i a partir d'aquí començar a crear. Això. Per això dic que també és important crear eh, pensament i crear definicions en aquest sentit. Ja. Per has has encetat un debat de diverses xerrades. Hi ha, hi, ha, hi ha tot un debat, sociologia, antropologia, història, etc. sobre el concepte de nació-estat, si les nacions poden provenir d'un passat indefinit o si la nació necessita una modernitat per a existir. No? La majoria d'autors més interessants diuen el concepte de nació, abans de la nació podrien existir pobles, podrien existir estats sense nació, però perquè se la nació el que necessitava és de la modernitat, la, la construcció del concepte d'individu social tocant lo que va ser el procés parlamentament a Alemanya, no? Que va sorgir des, de, diguem, des del segle 17 fins a l'actualitat, actualitat, això és lo que remiten per teoria com set oposició. La definició de nació també és molt variable, A mi sempre m'agrada molt la que fa en Benedict, no? Que, que la defineix com una comunitat imaginada, no? Això és és preciós, l'entenc perquè ho dic un doble sentit. Primer, perquè les raons històriques de l'existència d'una nació estan justificades perquè allò és aquesta nació i no pas una altra, perquè elles són membres d'una nació i no pas una altra, això és de construir l'història des del present. No? i inventar una continuïtat, que nosaltres si fem una historiicitat mitjana i seriosa veurem que no existeix, no? però se construeix aquesta idea de nació. I després és, és imaginada perquè per primera vegada el concepte de nació nosaltres compartim coses en gent que no coneixem i mai no podrem conèixer. Perquè el concepte del poble, fins i tot en el sentit més restringit, és gent que se coneixen tots i que més, no només se sinó que se correixen És a dir, jo tu no et conec, però mon pare, coneixer el teu pare, per tant, naltos de qualque manera m'ho es coneixent. No? Hi ha aquesta continuïtat, eh, diguem, eh, temporal. Però. El concepte de nació té aquestes dues virtualitats, per tant, és així que se construeix. Si nació s'oposa poble, clar, des d'aquesta perspectiva, la manera en la qual s'organitza o existeix un poble dins la governitat occidental és la nació i fins i tot existeixen nacions que no han arribat a tenir estat. Però Nosaltres per parlem d'escurs, tenen una identitat nacional. Alguns tenen un semi-estat perquè convenien als Estats Units, que és allà a Irak, altres ni tan sols tenen un tret al nom, com ha passat fins fa poc a Turquia, que eren turcs i de les muntanyes i fonamentalment terrorista. No Però tenien tan sols el tret a no. tenir el nom. Però, clars, oposar això... És difícil, jo crec que de vegades entrar en el nominalisme, el nominalisme pot ser eh, tal una batalla eh, estèril. No? entrar en el tema de les proles, aquestes oposicions. Per exemple, eh, amb el tema de la classe també passa, no? si, si és proletariat, si és classe obrera, si és classe assalariada, quan intentem és molt molt complicat, efectivament dius, bé, proletariat no, què vol dir proletariat? és els qui només tenen la prole. És a dir, només treballa, els treballadors que tenen fístic i l'autodeterminació són una qüestió etimològica. Però tot això ha canviat, les condicions d'assistència de casa obrera, com funcionen, etc. Hi ha, per exemple, els operaïstes aquells que parlen de l'obrer massa, no? una nova categoria, o quan parlen de públic. És a dir, hi ha tot un seguit de termes i jo crec que de vegades aquest debat pot ser un debat interessat però crec que és un debat excessivament academicista és un debat que no ens serveix per entendre la realitat. O sigui, nosaltres hem de partir que tenim, d'incorporar el discurs de la gent, la gent se sent vinculada a una nació un poble molt bé, ja veurem què consisteix això. Això hem d'anar sempre a lo concret. El problema sempre és lo concret. Nosaltres podem tenir totes les idees que vulguem però si volem fer pres, hem d'anar al concret I lo, i lo concret se nos demostra en aquesta diversitat que tu parlaves. Per tant, jo no sé si això seria... seria... De tota manera... És legítim, no? Eh? És que és, que és una llarxa a és... favor del meu. És que és, de és el que, que va dir de eh? de És, de és de dir, què reivindicam? Eh? És a dir, dins d'aquesta concrancitat tu no pots reivindicar tot. És a dir, la història s la història no és tota la història, és la història que hi ha alguna gent que reivindica. És a dir la història que no en la història dels reis, és la història del poder és la història de la poblció. I és una història, no és tota la història. La història de la guerra civil és la més clara, que és un aixcaament militar, un col d'estat. vull que... és a dir que, és una fase d'una lluita de classes que fem amb tu. Clar, és dir, però jo, jo, jo, jo volia enfatitzar és sobre aquesta pregunta de quina és la cultura que té un devenir alliberador és, doncs aquí el que haurem d'analitzar és què reivindicam com a cultura. Això és el que és clau. És a dir, què reivindicam com a símbols, què reivindicam com a, a, a pràxis, com a pràctiques quotidianes que són alliberadores. Que, que si, si no te reivicam, un per exemple, un leny, pues doncs tindrem una pràctica determinada. Si, un, un, si, si no reivicam ningú i no me reivindicar per exemple, però si en pole morales, ten una pràctica determinada, que està relacionada amb una cultura, una que té unes conseqüències determinades. No sé si m'ha entendut. Vol dir, sí. que la cultura, hem dit al principi, i està, està molt en no? és, és una cosa que està tan ampla que no definir real. Per tant, en aquesta amplitud que no defineix res, que. fem? No definim res o hem de reivindicar certes coses com a... Fa una cosa que se defineix perquè fa dos i que és tot. A mi m'interessa mi, mi, mi, mi. <laughs> molt, a eh, lo millor, i, i per reconèixer la a favor del de que està funcionant, sobretot aquest aspecte de veure en negatiu a lo millor les propostes i les definicions que hem crear altres. Això ho trobo molt interessant. Aquest fet de, de desmuntar els conceptes d'altres sense particularment una necessitat de moltes la nostra pròpia a sobre eh, i per això eh, va fer titular els preceptes i possibilitats en aquesta xamba, que no només amb la cultura com aquí, cosa que consta la mia, sense que comodar estar no sols, sinó que també, pues obviousment, aquí s'ha enserrat l'imaginació, s'ha enserrat la possibilitat, caquina, que s'ha pareix en diners. Baix una cosa interessant també, no sempre necessitar el símbol o el personatge. Ara, ara fa poc, a cada llegir un llibre que servei cultures de la solidaritat, que recoman moltíssims, d'un sociòleg, és fantàsia que té un nom roncant de fantasia, ja. aquí no li agrada dir-se fantasia, ja, i Rick Fantasia en aquest llibre el que fa és estudiar diferents lluites col·lectives que se donen eh, a llocs de treball, eh? i ho fa dels anys 80. Ah, als Estats Units, a diferents ciutats dels Estats Units i en diferents àmbits. Un d'ells és a una fundició a la costa est, és a dir, indústria pesada. Un altra és un estudi que fa a Iowa, que és un estat eminentment agrícola i el que està estudiant és tot el procés de tot el Black Lindis que s'està en aquella ciutat. I la tercera és a un hospital també de la costa est de una altra població. I bàsicament el que ve dir és que els treballadors que s'organitzen en les diferents lluites que ell estudia, l'escria vostre, també s'ha de dir, són treballadors que prenguin no, ells, no clarament tenir una consciència, ni de classe ni de, ni de comunitat treballadora, i que és les circumstàncies de lluita en la que se creen solidaritats micro entre ells, les estableixen i, en un cas, aconsegueixen... Eh, Pues, unes millores laborals, en un altre cas no ho i en un altre cas fins i tot acaba parant la història. Però posa els tres exemples, i és curiós que cap cap d'aquests col·lectius que s'està creant en el dia a dia, i avallament ho ha de descriure, encara existeixen símbols prems, que és una cosa que m'interessa molt. I com en tots aquests casos, aquests treballadors també entren en conflicte amb els sindicats majoritaris, eh? molts d'ells de, de, de, de Cinebrach, diguem-ne, eh? eh? eh? eh? dels Estats Units, però no tots, fins i tot hi ha un marxista que mira també també els, els, com els remungen per estar molt, molt establerts, etc. i no tenen, no, tenen, o sigui, no tenen com un oritzó, és curiós. És a dir, estan lluitant pel dia a dia sense realment tenir un oritzó. És veritat, que la lluita molts s'enformen i comencen a projectar horitzons, però són oritzons que els fan ells adaptant a altres recursos que van trobar. És a dir, que de vegades no necessites aquest gran símbol o no. Tendrem altres cales on sí. Però és interessant perquè, en tant pas, les de la soliditat, precisament estan bastant això Aquest fer-se'n el dia a dia i aquesta lluita coordinada és la que fa Això hi moltíssim amb l'autor que ha dit, Alex Levitz, que és Daniel eh? i com ell estudia el la formació de classe obrera britànica No fa des de grans paradigmes, de fet és el tio que va entrar en una gran polèmica en Naltussel i se'l va voler carregar per els tutorialistes dels anys 60 eh? El que expliquen tots doncs, és que aquesta cosa se fa en la pràctica. ell diu experiència, en l'experiència quotidiana, l'experiència mateixa és on s'pren si no una consciència digue, per consciència si s'apren una, una certa de, de resolucions i s'arriben a certs llocs i se un horitzó comú que quesevol soli. Jo crec que aquí so poc uníssim i és importantíssim sobretot el millor en un sector com aquesta no. No plantejar les grans fites, sinó, sinó treballar-les, treballar-les al diari. Independentment pues, de la ideologia que pugui tenir cadascú, els alumnes que estan en el col·lectiu on treballar, és un exemple més. Jo, jo amb això que dic en, en Marc també em sembla molt important, d'anar a lo concret, perquè tu et trobes amb el que et trobes, després tu pots canviar o pots proposar canviar lo però tu no pots tenir diguem, una recepta comú al que és divers en el seu origen. No? Jo me'n recorde quan li diuen aquest debat de quin era l'element fonamental que explicava el que passava a Amèrica Llatina, no? el canvi des, de, des del segle XIX fins a l'actualitat. Si era l'element nacional, si era l'element eh, cultural-ètnic o si era l'element de classe. No? Hi havia els debats en els trasantistes, què era el que lo definia? Després va arribar Andarcy Ribeiro i va dir, no, és es que un està la classe en funció de l'ètnia i l'estat sempre és un estat de classe i per tant tots els estats que aquí són bogesos de moment estan lluitant amb una altra bogesia dominant externa però dient tot aquest debat de quin és l'element fonamental perquè la gent tenia el seu vincle el seu reglament identitari construït de manera diferent però jo volia fer una pregunta què passa? ara, per exemple, sobre el tema concret què passa amb els migrats? la gent que està en migració fixem-vos que ara totes les que estudien la migració ja no parlen de nacions, parla de migració transnacional i el que estan dient és la història fins ara ha començat l'error d'espacialitzar les coses i no s'han d'especialitzar, ni tan sols les identitats estan vinculades a espais, a nacions concretes, sinó a xarxes relacionals, com és el cas dels transnacionals. Ara hi ha gent que, que fa generacions que estan migrant, els mateixos que acaben de, de legalitzar parcialment l'Obama, no? sembla que ha fet una cosa bona en tota la seva o no, dues, el de Cuba és discutible, si és, no, no, i quines intencions hi ha, no? Però, el eh, de la legalització, hi ha gent que feia dues i tres generacions que eren irregulars. Olars, quin és el vincle identitari d'aquesta gent? És un completament diferent, no estan territorialitzats, mantenen les relacions d'allà. I no són el que eren abans, no poden reproduir, no existeixen condicions de possibilitat perquè es reprodueixen allà. És una nova realitat, que és una realitat absolutament fluida que no està territorialitzada, que està per damunt o per sobre del territori. Allà no poden aplicar ni el concepte de poble ni el concepte de nació, però ja existeix i funciona. Hi ha relacions de poble per allà enmig. Uh, bueno, que, jo crec que... Bueno, se me'n fa greu com confusió. I... Perfecte. Bueno, perquè jo soc molt nàtic la cultura perquè també em faci... la paraula cultura no siguin molt nascintes per favor doncs t'hauria d'estudir tot això que és arqueologia i jo cultura ja em té un petit any per tota la tradició que hi ha hagut i ja em cultura i quan ja m'estan xerrant de la cultura dels la cultura dels dolmens o dels campers fons i després jo pens actualment uh, fa anàlisis i davan. Quan, quan se passa d'història se la cultura, ja ve que s'embrega una confusió entre la producció, la política i la ideologia. I moltes vegades, pues, quan se estava quan es parla d'història i d'època, I mescan aquí la producció i ideologia, i quan ja, per exemple, de fer cultura de de dinàmi, per exemple, de un llibre, pues és una ideologia que després suportarà unes pràctiques socials determinades. I clar, i si sí, s'agrada la cultura per allò que ho mm, fa com, com és que com tothom. I, I amb això també, igualment el que sí que és interessant i sí que pot ser un cultura que identitat tirat en les cases d'espais colonials, en contra de s'imperialisme, per exemple, definir-te com el grup o, o primit i, i explicat per l'imperialisme t'identifiques com un poble concret, com una cultura per a posar-te en això. Ara després estàs sí, i amb això estàs fent un estat socialista molt xoc, també pot ser. O sigui, també s'ha d'anar I al que tu has sigui, és el ara, sí, molt interessant. Si sí, sí, hi ha uns migrants que estan... que s'han passat generacions sense algunes... sense de les mateixes constitucions que les i totalment prostitutats, Segurament, sense cobrar, sense volgut tenir -se les mateixes condicions que tantes, doncs, que sigui sense una sanitat sense pública de totes aquestes coses, si doncs, sí, aquesta gent s'agrupa com a una identitat concreta i que, com vulgui una cultura, una identitat o un poble concret, per, per anar contra la hegemònica, contra la ideologia hegemònica i les produccions hegemòniques, doncs, aquí sí que ho dic. No sé si hem escàndol, però... però no pots dir-ho amb altres vegades. Això de que has dit, que molt al model multicultural canadà, per exemple. Allà on se conformen diferent, diferents uh, grups culturals, èmics, etc. que per la formació mateixa i la constitució cultural, que diuen una que tenen compartida, poden reclamar una sèrie de drets a l'estat canadà per tal de eh, mantenir a l'existència i per tal també de, de treure un reconeixement estatal i, i, i és interessant. Eh? Eh, no només de les primeres nacions canadanques, sinó també tota una sèrie de grups eh, nacionals i culturals que habiten a Canadà, d'indis i van mm clareixis -hmm. i, i, i seranys. Eh? La constitució de dos grups per poder reclamar una sèrie de drets. El Badal Canadà, que aquí se serà serà moltíssim d'aquesta política cultural. No sé. bueno, ja veig si el sí, que t'agrada. Sí, jo volia empezar a dir que... Bueno, has dit que és a més la ideologia... Eh, ...producció... ...producció econòmica i, no, no política. I, política. i... ...política. O sigui, està tot i tant. Clar, i és que jo crec que justament és això el és cultura. Vull dir, no sé si has dit que això és cultura o que... ...això no és cultura. O sigui, que si és... A... A més de concretar les coses, diguem, la producció, això ideologia. En plan, que l'Indianes no tenen dret a estar amb altres dones. Això és una ideologia que porta unes tràcticament socials. O sí... sí és, i, per jo crec que és, que és interessant dir-li ideologia, no dir cultura perquè... Que, o sigui, que també podria ser, però, en segon fons, tot, totes les coses concretes. La conclusió, la conclusió d'edició que està. però sí que t'entens que... O, o, o sí que defineix cultura com aquestes, aquestes tres coses, o no. sí. és, que, ah. és important això perquè si no, clar, jo, jo, tu per exemple, la reflexió que faig sobre el tema de, de, de la poligàmia, que és una pràctica que pot ser ideològica si tu eh, diguem la... doncs fas com a... en que aquesta és una pràctica ideològica pot ser ideològica, però també implica eh, el qüestionament de com, vi, com convius per exemple, amb qui convius amb qui vius, com està creada la casa, per què? la casa només té un llit per dormir de dues places i no de tres o de quatre o perquè no hi ha una habitació on tots dormen i tota la vida és per una cosa vull dir que sí que vull dir clar, és el que ha dit tu Tinc unes clàctiques socials però clar, si tu defineixes la cultura del de de, de l'època del ferro, pues, on van, van aconseguir una forma de producció a partir d'una de matèria determinada. Pues a partir d'aquesta matèria, hi ha una relació determinada, perquè hi ha un excedent de matèria del de que sigui, hi ha un excedent de matèria que crea un estat que controla aquest excedent. Eh? Per tant, hi ha una política determinada, hi ha una relació determinada perquè aquest estat imposa que ja, servir ser ha que i els altres que no, vull dir que hi ha una, una, una, una ideologia determinada... Sí, però no ho posaria en la cultura, eh? Bueno, això què seria la cultura de... de... Però, no, però no. què seria això? Els O sigui, perquè és molt difícil moltes vegades dir on comença i on acaba aquest parcs. Amb això, el que sí és veres és que la cultura mai no funciona per parcs pot haver-hi gent que comparteixi una determinada forma d'obtenció d'un material que és el ferro i construir, però que tenen altres construccions socials absolutament diferents i, per tant, formes culturals diferents. La cultura mai no és monolítica i mai no s'ha trasllat en paquets. No hi ha cap persona que tingui la mateixa cultura que un altre. I no hi ha cap persona que tingui la mateixa cultura ell mateix en temps successius. I tu vas incorporant elements. Per tant, aquest concepte que de la cultura ja sé que s'utilitza a efectes pràctics en tot el capçal de casa de arquitectura, que parla d'història cultura, però en realitat és un pitjor encara, per exemple, el científic que, que fa estudis de fòssils humans, no? Quan l'atribueix determinats comportaments o idees simbòliques sobre el món, el fet de trobar-se un os o una llança, no? Tot, tot això són construccions de artificials, que el que te fan és ordenar acadèmicament les coses, però no Per exemple, això que estàveu parlant ara, la poligàmia això és una pràctica i la manera en la qual es produeix depèn. Per exemple, hi ha casos de poligàmia, no me'n recordo ara, en Trastunda, que està per allà pel Nepal, on hi ha diverses dones casades, no, perdone, som una dona casada amb diversos homes, des d'una determinada perspectiva dius, que bé, no, és que sempre hi ha de un home que la controli. El que sembla una pràctica que podria ser antitètica respecte a l'altre i més alliberadora resulta que és més opressiva. Això que paren. I després naturalment la ideologia pot o no formar la cultura. La ideologia pot ser sobreestructurada, pot ser imposada, però en un moment que s'assumeix i s'incorpora en la percepció i la construcció del món que tens accepta els elements d'aquella ideologia com autèntics, els naturalitza, forma part de la teva cultura. Així s'ha de purpuresco Obre, si t'has pensat, t'has Jo he de començar que el problema aquest és que es poden ser. No? Si estem, diguem que la, la cultura seria, seria el contingut de la societat, la manera en la qual tu estàs. Sobretot és el que tu acabes de dir, és un, és un projecte i és un procés. La cultura mai no és una cosa que no. El problema de la cultura occidental és que tracta de separar tot tot pot separar-lo. És a dir, la vida no és separable, tu no pots separar biologia de pràctic, però, però ni matemàtic, ni per exemple, matemàtic no? ni, Avui, per exemple, parlàvem amb una mare que ella ja deia, com pot ser que a, a, a l'escola t'ensenyi els invents científics del segle XIX amb les matemàtiques de, del segle II. Um, saps? És com acabar... No tens un coneixement de la història, perquè eh, coneixes el, el que va passar a la e revolució francesa i a matemàtiques, tant, eh, el que no que s'ha va inventar o, o una fórmula determinada, s'ha inventat, és el vin ehm la teoria de la teoria de, de la química. Vull dir que s'ha que dir que no hi ha aquesta separació, que això no és real, no és real, que hi la biologia ehm i la geologia natural, el tot això no, és real, és una forma per intentar entendre. Ah, me da, me, me da, me, me da, que compa y que no adhirras mal. Oye, que también hay una cosa que es peligrosa. Pensar que no hay diferencias de grupos o diferencias de personas. Porque eso de alguna forma nos lleva al, al, al antirracismo. Yo soy antirracista porque, yo que sé, porque esta, este grupo que hace así tiene su hacerlo. Pero es una forma que ya no crea, ya, ya te estanca. Yo soy anti esto. Pero alguna forma para poder tirar para adelante lo estamos haciendo nosotros ahora. Estamos, que es que no estamos discutiendo, estamos creando alguna forma. Y, y sacando algo, algo en juego. Y al mismo tiempo, todo esto me hace sospechar. Digo, ¿por qué estamos todos de acuerdo? Si metemos aquí a un hombre de de la montaña, ¿nos va a entender? No va a entender. Y, y me ha vuelto roquísimo cuando... cuando Riva ha ¿qué hacéis los profesores de la universidad para cambiar de tinsado que hay Y yo pensaba, por diez. los diez segundos estabas con por diez. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Es un comodín. Es un, comodín, es un comodín, Como dice la palabra, muy cómodo. Ver, piensa algo más. ¿Qué? A ver, a ver si sí pasa. Pero de todas formas, yo dije, no estamos todos de acuerdo. Es absoluto. No, claro Pero lo que, lo que sí se cree es, es, es una discusión en sentido inglés del término, no en el sentido castellar al término. Aquí cuando lo debemos de discutir es primero las manos y luego la palabra. ¿no? La discusión es el debate, el, el, el que haya cosas que van circulando. Y es que estas ideas son así. O sea, eh, de hecho, los antropólogos más interesantes que hay actualmente son gente que dice que bueno, pues la, la, la cultura tiene que especializarse. Eso de, de, el lugar antropológico es una invención. Es una invención para comunidad de antropólogos y dicen aquí hay un sitio que significa lo mismo para la gente que vive allí, que además ha vivido generación tras generación. Es un invento para otro problema, también es un invento para la gente que vive allí. ¿En qué consiste? La identidad es algo tan enormemente paradójico, que para existir tiene que llegarse a sí misma. Porque tiene que presentarse siempre como fija, pero para funcionar tiene que ir adaptándose, variando, y recogiendo nuevos elementos, lo que decíamos antes de aquí. O sea que... Bordier... ¿Varían antes No, pues bona presentació de Rivera. Dona que vengre sempre millor, veroment, massaatge, xarràn de coses molt molt diverses, però d'hoix ja està ben qüestionat i tot donar i, i este tot s'ha qüestionat però eh moltes vallades que passa, amb molts ambients crítics i tal, que s'hi eh, qüestionem tot, molta biologia i tal, però llavors a prèxics no m'ho apliquem tant. I molt important eh, quan ja m'havien d'enquistat, i si no hi ha molt d'això, que llavors el treballer falla, però veus que ho volies a prèxics, en excepció, i hi eh, doncs, és exemplificadors. Eh, Així molt bona paraula, molt bons recursos, tal, però llavors... Nos vam fer, diguem, un nou estrellet, uh -huh. um, molt d'exemple no anem a la senyera... Parla per tu, eh? No? Parla per tu de nou estrellets, ací s'ha fet. Per exemple, que les carres... coses han de fer més senzilles, un tip d'anar, diguem, a, a lo pràctic i, i, i, i, i i s'ha d'entrair amb els emplats de capítols i capítols i capítols una cosa i de mirar a la per la llengua Te pot donar una petita en bona, bona notícia? Contradicions sempre s'allit però mirar aquí. dir petits Te pot donar una petita bona notícia? A partir del dia 1 de gener començarem un projecte amb Metges del Món a Son Golleu que va justament en sentit d'aplicar moltes de les coses que hi Sabeu que Son Golleu és un espai multietni, multicultural, conflictiu, amb problemes... o problematitzat, més que el problema, que ara estem tenint des de fora, perquè són qüestions estructurals externes, i de... justament, tractant... Tenim tot un, un programa que veure, no s'ha finançat la Unió Europea, però el vei truc de que tu escrius és també el contrari del que faràs, i llavors és tu financir, després ho fas. No? I, I, a més, la idea és fer-ho horitzontal, dir, que la pròpia gent participi en aquest procés, no? Ja veurem com va i d'aquestes coses que estem parlant, no? de, per exemple, primer, la meva primera intenció era destruir el concepte de cultura com element fragmentador i diferenciar-lo. Viu en un barri, aquí tenim el concret, que és el de construir? El barri, però construir-lo des de baix, això és el primer, construir-me el barri. Fixa't, aquí tenim una cosa molt concreta, molt immediata. Eh? I el construïm entre tots. Obrideu-ho, si tu és Hausa, tu és Igbo, eh, tu ets Beni, que són les diverses anys que per allà, o tu ets eh, romaní... O... Obride't d'això. Has de construir barri perquè viu en aquest barri. I els problemes són problemes com La manera en la qual estava en el món és aquesta. Construï-ho des d'aquí. Exactament el que referia bueno, quan avall ah. li dic que havia de, de, de fer aquest component local no? de, de, de, de la classe. No? De que els barri, el dia a dia, que fins i tot tenim barris d'una mateixa ciutat i la plaça de treballadors ho viu d'una forma diferent, no? amb aquests conflictes ètnics, èt no? ah, amb aquesta manera que s'ho poden guanyar amb aquest potencial per poder fer les coses d'una altra manera. I has de saber, i a, a, a de, de jo ja m'agrada molt fer aquests temps i a l'hora de, de treballar per fer aquest canvi social, ha d'enfocar molt a nivell local no? i el local també implica incidir en fer com una espècie d'identitat local no? Subidentitat, o subsub sub, sub, sub, sub, sub. no ja, Això que demanava el Leo, com podem construir una... Què utilitzarem per construir una proposta identitària que sigui alliberadora? Tota cada qui, aquesta? Ho pot ser? Sí, no ho això, això, potser ho coneixereu molt segurament amb un rai de d'aquest mm. maneració eh, que anarquista, personatge anarquista, exmarxista que eh, pensa molt en termes del municipalisme i a nivell local. De tota manera, jo, Àlex, no sé si ho fas per provocar-me o eh? que, perquè, ah. perquè treure el barri aquí, jo deia, bueno, ara ja anam acabant... I el tema de gentrificació ah. és l'element central ah, anam de... Anam la... i tal, i ara me troco el del barri i si meves de que mateixa m'indica que dins un lloc hiper, hiper petit i hiper concret m'he trobat 8 projectes diferents de fer barri que estan en pugna entre ells. O sigui que també els no són tan senzilles. No Especà, no no que, si si fossin senzilles no les feia jo. Això ho vaig comentar amb companys que estàveu amb les coses exacte pesat. Tots tenen uns límits diferents, tots suporten uns noms diferents i tots suporten uns continguts diferents a que aquest barri. Entenc des d'aquells que definien els barri, des d'alguns de vosaltres segurament t'hi fèieu part de resplandor, no ho sé, que no sé el resplendor El resplendor? Doncs eh, no? okay. pues van treure una definició de lo que era el barri i van donar els continguts completament diferents de lo que pugui ser l'associació la del barri de soli que està ja mateix, o l'associació la del que no un més o l'associació la de comerciants de sindicat que també té el seva pròpia definició del barri, o la senyora de la botiga de què viures de tota sa vida que fer barri era... disabotiva <sí> <sí> Una botiga que ja desapareixia projectes de projectes, tots ells contrastats amb el barri, el que entenia el barri per exemple, l'Ajuntament de Palma, o el que entenia el barri, el projecte urban des de les instàncies de Brussel·les. Vull dir, te trobaves tant d'altres coses que realment no estan senzills. Ara has de fer o sigui, una, una segona provocació. Sí, m'has provocat perquè Ara allò és un una... futur total en el barri, no, no crec que res. De fet, el problema de l'escala és un problema enorme. Hi ha et dic, ja jo sé que això és el... Alt, però jo com has dit abans que anat per les verdisses amb voltors però ja que he dit Murray-Buching, hi ha una crítica interessant del David Harvey que és un, un llibre bastant conegut que el, li agrada molt a murray però també li diu que alerta amb la qüestió de l'escala perquè tota l'escala micro no vol dir que aquí s'ha resolgut un tema jo crec que l'exemple que ho trobem al barri és paradigmàtica no parat fins i tot quan anem a mallar, quan aprenem de mallar que tenim o... Vull dir que no es resol, el problema de l'escala no té per què resoldre Seguim tenint les mateixes problemàtiques El company ha dit de pensar que som gent diferent també Hem gent diferent, que som gent diferents de mi Però som projectes diferents I aquí és interessant por una, clar, no sé, provoca No una altra provocació Tu estàs estudiant un barri en procés de gentrificació Jo t'estic parlant d'un barri en procés de naked gentrificació Entrada O sigui, amb la contra som el és un barri en un procés de guetissació, i sobre això, ja que sí, sí. amb autors, l'Oi Facan, que va estudiar sí. el gueto de, de Chicago, fa un estudi molt interessant perquè diu que el gueto sempre es veu des d'una perspectiva negativa, però històricament el gueto donava una identitat que a més també una identitat de classe, d'una posició de classe, el, el, els negres que estaven al Ghetto de Chicago. però a poc a poc s'ha anat construint justament el procés de gentrificació i s'ha eliminat la possibilitat de construir-se a través del Ghetto. El Ghetto ja només té elements de Ghetto no? News. O el Richard Sennett, un altre per més autors, que l'altra fa un pare d'anys, un llibre preciós sobre el Ghetto a la Venècia al segle 14-15, el gueto jueu. És molt interessant per veure com el fet de la gent, suposa hi ha, però alhora li dones una enorme poda perquè se construexein ells les, els seus propis afers, se'n construigin els controls els i pensava més lo que era el gueto jueu de Venècia a l'època de l'ocaig, de l'originació de, de, de, de la configuració primitiva de capital. És un dels activis tots. I tenien certa capacitat. És a com totes aquestes coses sí Però la provocació no és el que havia quedat, que al final no provocava. Ah, que sí o Encara no? que, que s'ha entès, però... Potser no aprendre qualsevol cosa, no? Sí. sí. No, sé. no sé si teniu més preguntes, no sé si teniu més. Cal dues hores si hi ha un vídeo No sé si és si vostre projecte, eh, o tampoc són les possibilitats que hi ha. De, de tirar això més endavant o... Jo crec que hem... ha acabat res eh? perquè ha hem... entrat com una proposta conclusió com anem reflexionant que és com, com construir una proposta identitària que sigui alliberadora no? Jo crec que amb això quan dius sensació d'avui I l'altra conclusió ja, que portaria és Michael Biddle dels antropòlegs eh, <laughs> eh, eh, per, per, per crear propostes en eh, congresses <laughs> Per ser, per ser més concrets. mai convineu dos antropòlegs sobres. Quan estic grans, som molt més divertits. Moltíssima gràcia a tots. Està bé, a tots <laughs> deixem aquí. Dic-vos que ara tenim un poquet de sofà per aquí, tombeig, si no puc quedar, per a les iniciades de jornada. Gràcies a No creo que sea la